Menekülésem Erdéből. Mader Pak Viktor önéletrajzi írását felolvassa Gépész. Az oláhok által megszállt területen élő magyar nyugtalan, mint a ragadozó állat közelségét sejtő véttelen volt. Minden ismeretlen emberben ellenséget lát. Idegen megérkezésének puszta híre rossz sejtelmeket ébrez benne. Az uniformisos olá rendesen csendőr vagy katona, aki vagy rabol és foglal, vagy pedig elhúzolja az embert a börtönbe. A polgári ruha szigurancia ünnököt akar. az egyik sátán, a másik belzemú. Egy szép májusi nap délelőtti óráiban, 1921-ben, a havasokról jövet érkeztem haza Iszkronyba. A medve egy tehenet, s a parasztok izentek, hogy szabadítsam meg őket ettől a veszedelmes húsebőtől. Az erdőben elrejtett fegyveremmel két éjjel lestem a hatalmas ragadozóra, de ez alkalommal eredmény nélkül. A fegyvert újra elrejtettem, és üres kézzel tértem vissza. A cselédség jelenti hogy két idegen úr mostanáig várt haza jövetelemre, és azzal a bejelentéssel távoztak, hogy este kilenckor majd visszatérnek. Anyám arról értesít, hogy budapesti urak kerestek, kik velem fontos ügyben óhajtanak tárgyalni. Meghitta őket vacsorára. Ki tudja, hogy nem olá detektíveke, akiknek valaki besukta, hogy fegyverre jártam az erdőben. Miután a megszállás óta, majdnem minden hónapban pár napot olá voltam kénytelen tölteni, mindig a legrosszabbra lehettem elkészülve. Este, pár perccel kilenc előtt átmegyek a parkunk déli végén lévő villába, hol anyám lakik a fiatalabbik fiával. Midőn az ebédlőbe lépek, débarátunkat találom ott öcsém társaságában. Neki is terítettek. A bemondott magyarországi vendégeket várják. Mindenki örül budapesti és magyarországi híreknek, hiszen úgy el vagyunk zárva szabad testvéreinktől, hogy csak egy-egy átvetődött utas által lehet híreket kapni. Pont kilenckor belépnek a vendégek, T. Vezérkari Alezredes és N. Huszárfőhadnagy. Leülünk a vacsorához. A kellő hangulat sehogy sem akar megjönni. Még a bor sem oldja meg a nyelveket. A vendégek tartózkodóan viselkednek. Szemmel láthatóan feszélyezi őket édesanyám jelenléte. A beszélgetés csak a legáltalánosabb keretekben mozog. Ilyen vezérkari alezredeseket különben már rég láttam. Ez a típus a háború előtti hadseregben elég gyakori volt. Apja tovább szolgáló őrmester lehetett, aki fiát a Hadapród iskolába neveltette. Csak annyi társadalmi csiszoltsággal rendelkezett, ami ott de olyan huszár főhadnagyot, aki evés közben a kést majdnem a torka mélyéig sűjeszti, és a villát főleg fogpiszkálónak használja, még nem láttam. Ilyet a lovasságnál még a világháború sem produkált. Bocsora után a szalonba megyünk át. A gyanús vendégek minden mozdulatát árgus szemekkel figyelem. Azt már is megállapítottam, hogy a nadrágszíjukon szíjukon melyet kabátjuk alatt rejtegetnek. Anyám kinek-kinek fekete kávéval tölti meg a csészéjét és visszavonul. Az alezredes, szemmel láthatóan előre betanult beszédben, előadja, hogy a magyar nemzeti hadsereg még ehó folyamán offenzívába lép, hogy felszabadítsa a megszállott területeket. Nekem meghagyja, hogy bizonyos vasúti hidakat robbantsak fel, és adja ki a kezeihez 15 kg dinamitot, melyet ő magával fog vinni, hogy azzal egy kolozsvár melletti alagutat robbantson fel. Én a háború alatt egy évig egy honvéd huszárezred utásztisztja voltam. Okleveles mérnök vagyok. Tudom, hogy 15 kg dinamittal alagutat nem lehet felrobbantani. De ezt minden tiszt tudja, aki lezredességig vitte föl. Ilyesmit csak Olá, agent provocateur, tudatlan sziguranca ügynök mondhat. Én tiltakozom az ellen, hogy valaki nekem ilyenekkel előhozakodjék. Én lojális, magyar nemzetiségű Ola állampolgár vagyok. Tiltakoztam, hogy valaki bennem jelenleg és magyar tisztet lásson. Felkértem az urakat, hogy hagyják el azonnal a házat, mert különben magam fogom értesíteni a csendőrséget. Mindannyian izgatottan ugrottunk föl a székekről, és a szobában járkálva vitatkoztunk. Az állítólagos magyar tisztek azzal fenyegetőznek, hogy a magyar csapatok bevonulása után haditörvényszék elé fognak állítani. Engem a késsel zabáló álhuszár főhadnagy, öcsémet pedig az alezredes szorongatja. D. barátunk a vita során ellenen fordul és heves szemrehányásokkal illet, mert a haza ügyét a legválságosabb pillanatban cserben akarom hagyni. Én már alig figyeltem, miről folyik a beszéd és a vitatkozás. A sarokba szorított vad ösztönével érzem, hogy csak pillanatok választanak el életem legkritikusabb fordulatától. A két magyar tiszt szava most már csak üres, értelem nélküli hang, mely a tetlegességle való előkészületeket leplezgeti. Miután fegyvertelen vagyok, igyekszem ellenfelemnek közvetlen közelében maradni, hogy a kritikus pillanatban testi erőm túlsúlyát minél előbb érvényesíthessen. Főleg azt figyeltem, hogy a gesztikulálók ezek mikor nyúlnak már a kabát alá rejtett fegyver után. Az öcsémhez fordulok, ki dével együtt valamit magyaráz az lezredes úrnak. Abban a pillanatban vörös lángnyelv csap felém, mely jobb fülemet megperzseli. Éles csattanást hallok. Egy ugrással rajta vagyok ellenfelemen. Oda kiáltok öcsémnek és dének. Fogjátok le azt az embert, a magaméval végzek én. A szekrény ajtaja betörik. Két szék nagy robajjal dülfel. fel. Az asztal lábai recsegve engednek a rajta halálos ölelkezésben küzdő, lihegő, rugdalózó két ember súlya alatt. Lövések dördülnek el. Ellenfelemnek jobb karján térdelek. Csontja ropogva törik. A pisztoly ott hever a padlón, egy emberi fogsor belemélyed bal kezem húsába. Harapni és tudsz, bestia. Jobb kezem a gégére gyakorolt nyomás az ákapcsokat meglazítja. Két kezem forgató nyomatéka alatt engednek a nyakcsigolyák. Orftámadom, kinek golyója közvetlen közelről vállamat súrolta, Kezeim közt kilehelte lelkét. Körülnézek. Öcsém lőtt sebbel, melyből patagzik a vér, a pamlagon hever. D. a küzdelem megkezdésekor az ablakon át megszökve cserben hagyott. Az ál a lezredes szintén megsebesült, de annyira eljel még maradt, hogy kíván Anyám egy lepedővel igyekszik fia vérző sebét bekötni. A legnagyobb hidegvérrel elmondja, hogy a küzdelem alatt valaki az ablakon át belőtt a szobába. A golyó, mely öcsém testét járta át, a vele halálos küzdelemben ölelkező olá detektívet is érte, aki azonban sebesülten elmenekült. A ház valószínűen körül van véve olá csendőrökkel, mert több fegyveres embert vett észre az udvaron. Próbáljak-e menekülni, de semmi esetre se engedjem magam elevenen elfogni. A legrosszabb esetben adjam el a bőrömet a lehető legdrágábban. A frommel pisztolt magamhoz veszem. Csak a nekem szánt, de szerencsére céltévesztett golyó hiányzik belőle. A holttest nadrág zsebében még találok egy tölténytárat. A tárca tele volt lejekkel. Magammal kell, hogy vigyem költségnek. Pisztolyjal a kezemben kimegyek az udvarra. Két alakot veszek észre a sötétben, de azok előlem menekülnek. A parkon át háborítatlanul eljutok lakásomig. Feleségem épp a gyerekeket fekteti le. Asszony, mondom. Harc volt a szigorancával. János öcsém súlyosan megsebesült, én egy detektívet megöltem, menekülnöm kell. Még visszamegyek Jánoshoz, addig készíts mindent, élelmiszert a hátizsákba, szöges cipőmet, bőrkabátomat. Pár perc múlva újra itt leszek. Ezzel a parkon át visszaszaladtam a küzdelem színhelyére. Senki sem állt a utamat. Jánost a hátamra vettem, és egy ismerős családhoz készültem elvinni. Talán sikerül őt elrejtenem addig, amíg vagy meggyógyul, vagy meghal. Anyám újra betipeg a szobába. Tegyem le az öcsémet a pamlagra, mert az udvar megint megtelt katonákkal. Próbáljak magamnak egyedül utat törni. Csak semmi szín alatt ne engedjem magam elevenen elfogadni. Kimegyek. Az udvaron fegyveres emberek tömegét látom. A villa egyik nyitott ablakából kiszűrődő fénysugár megvilágítja őket. A Frommer pisztolyjal, amennyire a rossz világítás engedi, célba veszem a legközelebbi alakokat, és tüzelni kezdek. Az automata fegyver kilenc tölténye gyorsan elfogy, de már egyedül vagyok. Három alak hever előttem a földön. Súlyos sebeik lehetnek. Egy mellettük heverő szuronyos karabét felveszek. Az egyik elesettől elvett tölténytárakkal megtöltöm a zsebemet, és sietek haza, mert észreveszem, hogy öcsém háza előtt megállott egy gépkocsi, melyből többen szállnak ki. Most már nincs vesztegetni való időm, ha hozzá akarok jutni hátizsákomhoz és szöges cipőmhöz. A házam lépcső feljárata előtt azonban valaki vállamra teszi a kezét. Egy olácsendőr volt. Kapitányú, ne menjen a házba! Már csendőrök vannak ott, meneküljön meg, különben elfogják! siessen! Hogy ki lehetett megmentőm, ma sem tudom. Átugrom a parkvas kerítésén. Az istálókhoz sietek. Felverem lovászomat, sietve felnyergeljük szép vica lovamat. Én is segítek. Zsivkó, a visszamaradt szerb fogoly nem kíváncsi ember. Némár engedelmeskedik. Mire azonban elkészülünk, meggondoltam a dolgot. Lóháton nem menekülhetek, mert a havasokat méteres, vagy talán annál is magasabb hóborítja. Az országúton meg könnyen elfognak. Szó nélkül ott hagyom hát a lovást és a felnyergett lovat. Gyalogvágok neki az erdőnek. A fő dolog az, hogy ezentúl senki meg ne lássa. sötét éjszakában, zuhogó esőben indulok a Banica irányába. A könnyű félcipőt már ott hagytam a bukáig érő sárban. Mezitláb vagyok. Köpönyegem nincs, mert csupán az a lüszterkabát van rajtam, melyben a vérvacsorára mentem át az öcsémhez. Fegyverzetem azonban kifogástalannak látszik. Egy Frommer pisztoly teljes töltintárral, és egy szuronyos mali karabé 25 tölténnyel. A fegyverek az utolsó reménységem. Anyám Intelme még mindig a fülemben cseng. Fiam, drágán add el a bőrödet. Az utolsó gólyó engem szabadít meg a fogság szégyenétől és kínjaitól. De amíg arra sor kerül, lesz a túlvilágon, aki a kengyelemet tartja, ha lóháton fogok a legfőbb hadúr előtti jelentkezésre indulni. Banicát kell mindenek előtt elérnem. Ott van egy mészégető telepem, melyet egy hű olasz ember kezel. Martinától kapok majd cipőt, ruhát és élelmiszert, hogy a hómezőin átvezető utat megtehessen. Az utakat kerülnöm kell, mert tudom, hogy csendőrjárőrök mindenütt keresnek. Az egyes tanyákról sűrűn hallható folytonos kutyaugatás arra enged következtetni, hogy a parasztok kunyhóiban is kutatnak utána. Az eső folyton zuhog. A csúszós hegyoldalakon, az erdő fájé között a menetelés mezitláp nem tréfadolok. Szerencsémre gyermekkoromban igen sokat szaladgáltam cipő nélkül, és ezt horgászás alkalmával a legutóbbi időben is gyakoroltam. A sárban való erős csúszástól eltekintve nem éreztem túlságosan a lábbeli hiányát. Ezer gond és aggodalom támadja lelkemet. Anyám, öcsém, felesége, gyermekeim. Mint egy kegyetlen, bosszúra szomjazó ellenség hatalmában. Nem, aki az én helyzetemben van, annak a végsőkig megfeszített fizikumát nem szabad olyan gondokkal megterhelnie, melyek a pillanatnyi szükségletek keretén túlesnek. Nem gondolok se gyermekre, se feleségre, sem egyéb tartozomra. Nekem nem szabad ellágyulnom. Egy szent kötelességem van. A megtorlás napjáig élni, erősnek maradni. Hogy ezt elérhessem, szívósnak kell lennem, mint az acérugó, kitartónak, mint a havasokon egyedül kóborló farkas, kegyetlennek, mint a megyét. Csak kellő időben jussak el Biancára, Onné cipővel és élelmiszerrel ellátva elérem a retyezárt bérceit és rengetegeit, és akkor az enyém a világ. Míg a banicai patak és a zsill völgye között elhúzódó hegygerinc tetejét elérem, még szurok sötétben is könnyű a tájékozódás. Csak folyton felfelé kell mennem, és akkor nem tévedhetek el. A tetőn azonban a sok, különböző irányba elágazó hegyhát, sötétben könnyen tévedésbe ejtheti az embert. Szerencsémre azonban az eső elállt, a felhők felszakadoztak, csak a valamint a csillag pompás útmutatók voltak. Évfél utáni egy óra már elmúlt. Rossz sejtelmektől üzve rohanok és sietek előre. Mielőtt a banicai mészégetőmhöz vezető hegygerincet elértem volna, már kivirrat. Kellemetleneset. További menekülésem szempontjából fölötte fontos, hogy senki se lásson meg. Ez az üldöző olávérebeknek fontos útmutató és segítség volna. Aztán szegény Martinát sem szeretném bajba keverni. Hiszen ha kitudódik, hogy menekülésem ideje alatt nára jártam, a legnagyobb bajoknak és kellemetlenségeknek tenném ki. A legnagyobb óvatossággal közeledem a telep felé. El kell érnem egy szikla tetején tenyésző mogyoróbozót, honnét áttekinthetem a házat, az előtte elterülő teret és a kertet. Ha nincs semmi baj, akkor a melléképületek és mészkemencék között cserkészve észrevétlenül fogom alkalmazottam lakását elérhetni. Martina galambjai azonban gyors körökben repkedtek a telep fölött. A kutya izgatottan ugat. A tyúkok hangosan rikácsolnak. Még nem látom a telepet, de ezek mind nyugtalanító előjelek. Ezek az állatok ilyenkor a reggeli órákban még elég nyugodtan szoktak viselkedni. A tyúkok rendes körülmények között még békésen szunnyadnak ilyenkor, legfejebb a kakas kukorékor rikkant néhányat olykor -e hajnali órában. Jól kimereztem szememet, és fülelek. Vidőn a sziklatetőn lévő bokorból megláttam a telepet, egy szempillantás meggyőz róla, hogy legsötétebb sejtelmeim és aggodalmaim sem voltak túlzottak. A telep udvara tele volt katonákkal, kik hol megkötözött Martinát verték puskatusokkal és szíjakkal, hol pedig a térden csúszva kegyelemért könyörgő feleségét és a kétségbe esette jajveszékelő gyermekeket ütlegelték és rugdosták. Túlságosan távol voltam, hogy mindent megértsek, csupán a szó ütötte meg többször a fülemet. Míg azon gondolkoztam, hogy ne próbáljak kell előni vagy egy oláhot, ami a nagy távolság miatt ismeretlen puskával, nagyon csekély eredménnyel kecsegtető kísérlet lett volna, két hatalmas komondor észrevétlenül a közelembe férkőzött első pillantásra felismertem bennük az olácsendőrök vérebeit. A bestiák hangos csaholással azonnal meg is támadtak. A legközelebbibe markulatig beledöptem a szuronyt. A másik, társának bal okulva, tíz lépésnél nem jött közelebb, de folytonos hangos csaholással, amit németül standlautnak neveznek, jelezte hol létemet. Egy jól célzott lövés azonnal elhallgattatta de mivel a megszúrt kutya még mindig hangosan vonyított, agyát a puskatussal locsantottam szét. Az ugatás és a lövés felkeltették a hóhírkatonák katonák figyelmét, kik közül négyen sietve közeledtek rejtek helyen felé. Én azonban nem vártam be a bitangokat, hanem sietve, minden bokor mögött fedezéket keresve, visszavonultam az erdő széléig, hol megállapodtam és nyugodtan figyeltem üldözőimet kik időközben megszaporodtak, mert még vagy hárman csatlakoztak hozzájuk. Megtalálták a helyet, hol a két kutyát megöltem, és élénken gesztikulálva valószínűleg arról tanakodtak, hogy a kutyák megölője merre menekülhetett el. Végre rajtvonalba fejlődve lassan és óvatosan közeledtek az erdő széle felé. Én ekkor leadtam öt lövést, mire vadfutásban kerestek menedéket. Hogy eltaláltam-e valakit, azt nem tudtam megállapítani. A nap már meglehetősen magasan állott. Meleg volt. A bükkös teljesen kizöldelt. Az erdő ilyenkor a legszebb. A táj ezernyi madárdalától hangos. A kakuk szünet nélkül szólt. Ezer méh és rovar zsongott a földfelületet betakaró tarka szőnyeget alkotó tavaszi virágok körül. Álmos voltam. Pár marék tavai, de már erősen kicsírázott bükk magot ettem. Egy kort vizet ittam, és aztán lefeküdtem. A órán fél hetet mutatott. Nyolc órakor egy banica állomásra berobogó vonat mozdonyának fügytszava ébresztett fel. A másfél órai alvás rendkívül felfrissített. A legsűrűbb bozótban egy bükfa tövében ülve gondolkoztam. Pillanatnyi helyzetem cseppet sem volt rózsásnak tekinthető. Ha lakott vidékeken átveszem utam csonka Magyarország felé, akkor a felfedeztetés és elfogatás esélyei oly nagyok, hogy szinte nem is érdemes így irányban kísérletezni. Hiszen volt annyi pénzem, hogy a szükségleteket bevásárolhattam volna. A detektív tárcájában 3500 lejt és egy csomó apró pénzt találtam. De a környéken mindenki ismer. Minden utat és vasutat őriztetnek. Fejemre bizonyára nagy vérdíj van kitűzve. Még azok is, akik nem pályáznak rá, félnek bármi nő támogatásban részesíteni. Nem, ezt az alternatívát a leghatározottabban elvetettem. A retyázáton való átkelés a fáradalmaktól és a vad természet részéről fenyegető veszedelmektől eltekintve sokkal több kilátásokat nyújt. Mire a lakatlan helyekről kiútok a hegytöm nyugati oldalán, krassó szörény megyében már kevésbé ismernek. Ott segítő barátokat és rokonokat is találok. De legrosszabb esetben, ha valahol utamat állnák, vagy más akadályok gördülnének menekülésem elé, egyenesen délnek fordulnék. Leszállnék az Olásíkságba, tún Szeverintől Észak-Keletre. Innen észrevétlenül elérném a Dunát. Azon akár úszva is átkelnék Bulgáriába, legrosszabb esetben Szerbiába. Hogy azután mit csinálok később, arról kár most egy banica melletti bükfaerdőben gondolkoznom. De hogy ezeket a szép terveket végrehajtsam, mindenek előtt élelmiszert és cipőt kell szereznem. Mivel pedig élelmiszer és cipő csak a városban található, petrozsényt kell megközelítenem. A következő éjszaka folyamán majd nyílik alkalom, hogy vagy jó szóval, vagy erőszakkal megszerzem a szükségleteket. Nekem azonban mindenek előtt arra kellett ügyelnem, hogy senki meg ne lássa. Ezért az utak elkerülésével kell a várost, vagy egy másik bányatelepet telepet elérnem. Legalkalmasabb volt erre Aninóza, mely egy messze az ősbükkösbe benyúló völgyben fekszik. A római katolikus lelkészt jól ismerem, hiszen igen gyakori vendégem volt. Majd csak összeköttetésbe lépek vele valahogyan. Egy pár szöges munkáscipőt, cipőt, sajtot és kenyeret minden esetre fog a részemre szerezni. Leszálltam a patakhoz, és rákászni kezdtem. A rákok nagy része már rossz volt, mert éppen a vedlés időszakában voltunk. 15 vagy 20 darab azonban még élvezhető volt. Ezeket megettem, nyersem. Az egész nap, éppünk közdelőtti vasárnap volt, azzal telt el, hogy az emberek kerülésével igyekeztem aninószát megközelíteni. Minél közelebb jutottam a telephez, annál nehezebb lett a bújkálás. Gyönyörű tavaszi idő rengeteg ember csalt ki az erdőbe, akik virágot szedtek és gombát kerestek. Egy alkalommal majdnem egész órát töltöttem a lombos bükfa koronájában, hogy hol mi kirándulók észre ne vegyenek. Végre este felé elértem egy sűrű, mogyoróbozóttal benőtt hegyoldalt, honnét az aninószai templomot és a parókiát meg lehetett látni. Közvetlenül alattam kanyargott egy gyalogösvény, melyen minden járók előtt megfigyelhettem anélkül, hogy valaki észrevehetett volna. Ez az út vezetett Aninószáról Petrozsínybe, s részben abban is reménykedtem, hogy egy csendőr fog előttem elhaladni, akik akkor még pompás, majdnem térdig érő fűzőst, angol cipőt viseltek. Ha egy ilyet sikerül lelőnöm, a lábéle kérdése egy csapásra meg lett volna oldva. De néhány virágot és gombát szedő asszony és gyermek kivételével senkit sem láttam. Már majdnem besötétedett, mikor egy bányász nagy csomaggal a kezében, gyors léptekkel akart az ösvényen elhaladni. Csörgő Károly volt, aki a századomban, mint huszár szolgált. Huszár, csörgő! Csörgő megállt, mintha kísértetet látott volna, de úgy látszik megismerte a hangomat, mert azt kérdezte. Hó, van főhord Magamhoz szólítottam. Egyik legmegbízhatóbb emberem volt. A beléje helyezett bizalommal járó kockázat minden esetre kisebb volt, mint az, ha személyesen megyek le ének idején a parókiára. Röviden elmagyaráztam neki helyzetemet, és arra kértem, hogy egy levél két vigyen el a papnak, és hozza el mindazokat a tárgyakat, melyeket abban felsorolok. Csörgő azonnal vállalkozott, és én láttam a levél megírásához. A megöl detektív hagyatékában találtam egy darab fehér papírost, a bányász pedig a kezében lévő baltával lecsapta egy Mánlékherr töltény acél búráját. Az ólommal azután úgy, ahogy megírtam a levelet, amelyben egy hátizsákot, egy pár lehetőleg szöges cipőt, nyufát, gyufát, gyertyát, baltát és élelmiszert kértem. Csörgő feltűnően rövid időn múlva tért vissza. Oly keveset késett, hogy a kért holmikat az alatt a legjobb akarat mellett sem szerezhette volna meg. A pap szóbeli válaszát hozta, térjek észre, szárnyam meg bűneimet, jelentkezzem a csendőrségnél, ne csak még más embereket is a szerencsétlenségbe. A szökés őrült gondolatát verjem ki a fejemből. Az összes csendőrség és egy katonai különítmény üldöz. Ő a maga részéről semmi esetre sem fog egy ilyen bűnös esztelenséget elősegíteni. Akármit, de ezt egy papról sohasem tételeztem volna fel. Az olá megszállás óta a papság mindig előjárt ott, ahol a hazafias áldozatkészség és a magyar gondolathoz való ragaszkodás ragyogó példáját kellett mutatni. Minden börtönben lehetett egy-egy papot vagy barátot találni, aki összeverve és büszkén viselte a magyar mártírság tövis koronáját a homlokán. És ha a galam szívű, de hősies lelkű püspökre gondolok, domine nom sum dignus. Uram, nem vagyok méltó, hogy a reverendát szegélyét csókoljam. Csörgő megvigasztal. Amint a pap nem akart megadni, talán meg tudja szerezni ő. Meghív, hogy töltsem nála az éjszakát, vacsorára és másnap reggelire még telik. Víradat előtt azonban el kell hagynom újra a házat, mert ha valamelyik szomszéd felismerne, abból a legnagyobb baj lehetne. Majd meglátjuk, hogy az év folyamán honnét fogjuk beszerezni a cipőt és élelmiszert. A meghívást elfogadtam. A sötétségbe átával beosonunk a telep szélén álló kis A puskát elrejtettem a bokrok közt, csupán a pisztolyt vittem magammal. A bányász felesége pompás vacsorával vendégelt meg, és a tűzhely mellett megvetett szalmazsákon úgy aludtam reggel két óráig, mint egy gond nélküli király. – Az Isten fizesse meg neked, csörgőkároly, azt a jót, amit velem tettél. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megtegyem. Szürkület előtt újra ott voltam a bozódban a puskámmal. Csörgő megígérte, hogy a szükségeseket a föld alól is megszerzi, és elhozza nekem a délelőtt folyamán. Ha más nincs, hát idadja a saját cipőjét. Az élelmiszerek beszerzésénél azonban roppant óvatosnak kell lennie, mert az oláok minden magyar bányást figyelnek. Sejtik, hogy valamelyiküknél bújkálok. Rejtek helyemen nyugodtan várom Csörgő jövetelét. Kilenckor beállít. Semmit sem tudott vásárolni. A bányatelep két boltjában minden vevőt igazoltatnak és figyelnek a detektívek. Családomat illetőleg semmit sem tudott meg. A kastét és gyártelepet, valamint a gazdasági épületeket katonaság őrzi. A cselédségnek nem szabad senkivel sem érintkeznie. Kósza híreken kívül semmit sem tudott. Még arról sem értesült, hogy öcsém a főszolgabíró életben van-e még? Egy kis szalonnát és kenyeret, valamint egy palack tejet hozott, de ez alig volt elég éjségen pillanatnyi csillapítására. A saját lábán lévő cipőjével is megkínált, de azt már azért sem fogadhattam el, mert túl szűk volt nekem. Így hát elváltam csörgőtől, aki megígérte, hogy estig mindent megkísérel majd az érdekemben, és sikeresetén a szükségletekkel ellátva tíz órakor fog az első találkozás helyén felkeresni. A hétfői nap azzal telt el, hogy töltött fegyverrel a kezemben utak mentén lestem olyan olá emberre, aki jó cipővel vagy bocskorral a lábán élelmiszereket visz. De az oláhot mindig és mindenütt az általam meg nem érdemelt szerencse kíséri. Bizony egész nap nem jött senki a puskám csöve elé, akit érdemes lett volna leteríteni. Az a bizonyos fűzőcipős katona, vagy az élelmiszerekkel telt által vetőt húcoló bocskoros olá, kiket annyira epedve vártam, nem mutatkozott. A sötétség beáltával eltökéltem magam, hogy Petrozsény városába megyek, rabolni. A puskát újra elrejtettem, pisztóljel és szuronnyal felfegyverkezve, bementem Petrozsény nyugati bánya telepnevű elővárosába. Először elhaladtam a potrik mellett. Itt nincs semmi keresni való. Aztán bekukkantottam az ablakon keresztül néhány szegény bányászhoz. Csupa nyomorúság. Végre egy oláboltos házába nyitottam be. Az egész család vacsorázott. Bejövetelemkor minden meglepetés nélkül fogadtak. Valószínűen szegényebb sorsú vevőnek néztek. Pisztolyomat a házigazdára emeltem, és anyanyelvén magyaráztam neki. Ha azt akarja, hogy életben hagyjam, akkor azonnal és szó szerint teljesítse parancsaimat. – Pézem nincs – felelte. – Nem azért jöttem. Adj élelmiszereket. A falon lógó hátizsákot megtömettem puliszkával, mely az asztalon párolgott, túróval, szalonnával és hagymával. Egy nagy csomag gyufát és gyertyát és egy kézibárdot is szintén betetettem a hátizsákba. Prédámmal aztán gyorsan távoztam azon az úton, amelyen jöttem. Egy olával találkoztam. Beszélgetésbe elegyedtem vele. Mesztelen lábammal kitapogattam, hogy fűzős cipője van. Két-három ökölcsapásom meggyőzte emberemet, hogy itt minden ellenállás hiába való. Le a cipővel, le az ingel. A megfélemlített ólá a világ legengedelmesebb embere. Pár perc múlva már cipővel a kezemben, és egy ingel a karomon folytattam Vagy Vaksütét volt, de miután puskám rejtek helyét egy nagy bükfa tövében a földön elszólt faágakkal megjelöltem, némi keresés és tapogatózás után megtaláltam a peces fegyvert. Itt gyertját gyújtottam. Mindenek előtt széttéptem az inget, és egy pár jó kapcát készítettem belőle. A cipőt, amely elég bő volt, fölvettem és gondosan összefűztem. Aztán jót falatoztam a még meleg puliszkából és a túróból. A szudonya jó, hogy botot vágtam, és végre elindultam, hogy minél előbb eljussak Csonka Magyarországba. Csűrűköd és zuhugó eső. A tájékozódás roppant nehéz volt. Azért kezdetben a ködön keresztül sejteni lehetett petrozsény villanylámpáinak irányát. Annyit tudtam, hogy állandóan nyugati irányban kell egy fűvelben hegygerincen haladnom. Jobbra és balra tőlem erdő. De négy helyen a két erdőszél összeér, és akkor egy ideig erdőben kell menetelnem. Itt nehéz tájékozódni. A hegygerinc különben egyenesen kelet-nyugati irányba húzódik. Két vasútvonal közt fekszik. Északon van a Púj-Petrozsényi vonal, délen a Livazény-Vulkány-Lupényi. Az elég sűrűn közlekedő vonatok dübörgése és fütyülése is elősegíti a tájékozódást. Az északi vonal hegyi pálya. A gyakorlott fül a mozdony zakatolásából megismerheti, hogy a vonat hol megy. Egész éjjel tapogatózva haladok. Botommal, mint a vak, keresem az ösvény. Ha a helyes irányjal nem vagyok tisztában, várok még egy-egy vonat zakatolása, vagy a tőlem délre lévő bányavárosok gőzkürtjének búgása el nem árulja az irányt. Egyszer így módon azt veszem észre, hogy egyenesen a gőzkürt irányába haladok. Visszafordulok, mert tévedésből egy délfelé lejtő mellék jutottam. Újra megtalálom a helyes ösvényt. Egy előttem ismert útmenti fa kereszt teljesen megnyugtat. Ha erdőben kell mennem, Meggyújtom a gyertyát, és a fák mohos oldaláról megismerem az északi irányt. Csak mindig nyugat felé. Soha sem szabad meredeklejtőn leereszkednem, mert a hegygerinc meglehetősen egyenes. Végre kiderül. A köncőszekér és az északi csillag láthatók. De látom a vulkáni és a lupényi bányatelep távoli lámpásait is. Most könnyen be tudom tartani az irányt, és gyorsabban haladok. Virradni kezd. Oly helyhez közeledem, ahol az üldözőimmel való találkozásnak valószínűsége a legnagyobb. A deleu bábi útkereszteződést, ha komolyan és a helyi viszonyok tekintetbevételével ésszerűen üldöznek, egy percig sem szabad megfigyelés nélkül hagyniuk az láhoknak. Megteszem előkészületeimet. A puska závárzata jól működik. Az irányzékot 300 lépésre állítom be. Szemüvegem okozza a legtöbb gondot. Egész testemen nincs egy száraz cérna szál, Mivel töröljem meg az amúgy is elég homályos üveget? Hónom alatt van mindössze egy száraz ingdarab. Azt kitépem, és azzal elég jó eredményt érek el. Szemüvegemen át elég tisztán látom a vidéket, de az irányzékot és a célgömböt is. Levetem a cipőmet, és óvatosan cserkészem a bokrok közt az országútig. Gondosan figyelek minden irányba. Senki nem állja utamat. Ez alkalommal aggodalmaim alaptalanok voltak. Keresztezem a vulkámból északi irányban, púj felé vezető országutat, oborka felé vezető hegygerinc ősbükköseiben. Egy ideig gondosan kerülöm a felázott csapást, hogy mesztelen lábnyomom esetleg gyanút ne kelcsen. Különben most már az az érzésem, hogy a legnagyobb veszélyen túl vagyok. Az olácsendőr nem szeret a vadonban portjázni, inkább figyeli az országutakat és a vasutat. Túl veszélyes dolog egy olyan felfegyverzett embert üldözni, akinek már nincs veszíteni valója, és aki éppen ezért mindenre el van számba. Még két óra hosszat haladok előre a reggeli madárdaltól hangos erdőben. Itt a bükfa még nem zöldült ki, de a föld teljesen be van borítva a legüdébb tavaszi virágokkal. Ked van, május 9-e. A kakuk szól. A búbos banka is hallatja már a hangját elvétve. Egy kánya pelyhes fiókái élesen víjognak egy magas fatetején rakott fészkükben. A csapáson se embernek, se háziállatnak semmi nyoma. Egy nyúlban dukolt közvetlenül előttem a meredeken felfelé vezető puha felázott tösvényen. Mire egy rétre érek, a nap is kisütött. Legfőbb ideje, hogy pihenésre is gondoljak. Több napra szánt nagy testi teljesítmények előfeltétele, hogy az ember az erejét lehetőleg gazdaságosan tudja felhasználni. Mindenek előtt nagy tüzet gyújtok. Ezt a fényűzést itt már megengedhettem magamnak. Egy elhagyott fedezékben, mert itt tomboltak az 1916-os év legelkeseredettebb küzdelmei, egy sajkát találok. Vizet forralok és megfőzöm a reggeli kávét. A napon ülök. A nap melegének a legbágyasztóbb hatása van. Az éj és a hajnali hűvösségben az ember friss marad. A napsugár ezzel szemben úgy hat, mint az ópium. Alig tudok a kávéhoz egy kis pirított szalonnát puliszkával enni. Teljesen levetközöm, s az összevisszaázott és izzadt ruhát, jobban mondva rongyokat, kiterítem a napon. Magam pedig leheveredem, és végre a teljes biztonság érzésével elalszom. Arra ébredek fel, hogy fázom. Nagyon-nagyon fázom. Didergen. Mikor fejemet nyugalomra hajtottam, a napon feküdtem. Most már árnyékban vagyok. Karperec órám két órát mutat. A tűz elaludt, de a hamu alatt még pislog a parázs. A rádobott szárazgajjal gyorsan lágralobbantom. Összeszedem ruháimat, még egy keveset szállítgatom a tűz mellett, és felöltözöm. A kávé és szalonna csak most ízlik igazán. Leltározom készleteimet, és örömmel állapítom meg, hogy nem kell takarékoskodnom. Annyi tehetek, amennyi jó lesik. Háromkor ismét úton vagyok. Meredeken haladok felfelé. Elérem a fűvel borított havastetőt. Itt már egyes hófoltok is vannak, de kiterjedésük nem akkora, hogy ki ne lehetne kerülni őket. Oboroka és Tulisa mind olyan helyek, melyek a magyar vitésséget megörökítő hadtörténelem legragyogóbb lapjaira vannak feljegyezve. Hetekig tombolt itt a harc az olaj túlerő ellen, melynek előrenyomulását a bányász zászlóhagy és a budapesti népfelkelő ezred állította meg. Végre jöttek a németek, a nehéz mosarakkal. Szálláspatak, borbádvíz, serel, livádia összes golyvásai, akik ott elég nagy számban vannak, hosszú köteleken húzták az ágyukat az állásokig. Még a falusi bírák által kizavart asszonyok és gyermekek is segítkeztek. Az első lövésdőrenését túlharsogta az ágyukat húzók szetreászkája. Ezrével borították a betolakodott bocskorosok tetemei a hegyoldalakat. Keselyüktől és rókától levágott csontsaik még most is ott fehérlenek. És nekem alig öt évvel később, mint űzött vadnak kell menekülnöm olyan helyeken, ahol különítményem élén én is kivettem szerény részemet a siker kivívásából. Mánási őrmester sírja mellett haladok el. Nyúlástuk és raktuk meg annak idején kövekkel. Háborítatlanul pihen ott, ahol elesett. Senkit nem iridlek ebben a percben úgy, mint őt. Beesteledik. A biluk havas fenyvesei közt vagyok. Egy elhagyott fedezékben, mely annak idején nagy kövekből és fenyőtörzsekből összerakva ellen tudott állni az idő viszontagságainak, jó éjjeli szállást találok. A száraz fatuskóból rakott hatalmas tűz mellett jól kipihenem magam. Szerdán reggel, május tizedikén gyönyörű verőfényes időre ébredek. Egy kicsit elkéstem ugyan mert már hét óra, de nem nagyon bánom. Jól pihentem. Bőven táplálkozom. Testi teljesítő képességem semmi kívánni valót nem hagy hátra. Különben a világ legszabadabb embere vagyok. Akkor fekszem és kelek, amikor jól lesik. Nem kell tartanom tőle, hogy lekésem valamely vonatról, vagy hogy egy csatlakozást mulasztok el. Ha utamat az eddigi irányba akarom folytatni, a hómezőkkel borított magas havas tetőkre jutok. A hó nem olyan kemény, hogy elbírjam. Nekem azonban minden esetre óvakodnom kell, hogy útközben látható nyomokat ne hagyjak vissza. Hát, ha egy üldöző járőr mégis erre a vidékre téved. Egy magányos ember cipő nem lehet másé csak az enyém. Kimászná meg ilyenkor cél nélkül az ezer veszedelmekkel fenyegető csúcsokat. Itt nem járnak turisták, mint az osztrák és svájci alpokon, kik vasárnaponként csupa mulatságból kimennek olyan helyekre, ahol lavinák zúzzák őket agyon vagy megfagynak a hirtelenül kerekedő hóviharokban. Leereszkedem a pui völcsfenekéig. A patak vízállása elég magas, de délfelé, mikor a hó a napmelegétől megolvad, még nagyobb lesz. Mindegy, nincs választásom. A patak vízében haladok felfelé. Itt nem hagyhatok hátra semmiféle nyomot. A jéghideg víz bokáig térdig tehelyenként övigér. Mindkét parton meglehetős magas hófalak szegélyezik a rohanó árat. Keserves, nehéz munka, ha az ember többnyire körről körre ugrálva, néha a szószoros értelmében hideg fürdőt véve, aránylag lassan halad előre. Helyenként ott, ahol a patak egy-egy déli hegyoldal mentén folyik, a partról elolvadt a hó. Itt aztán egy ideig szárazon mehetek, és újra felmelegíthetem a jéghideg vízben megdermedt tagjaimat. Szerencsére a nap olyan melegen süt, mintha július volna. A nap meleg azonban a havat rohamosan olvasztva, a patakvizét is mind jobban megdagasztja. Ennek hátrányait pedig fokozott mértékben kezdem érezni, amint a hóviszonyok arra kényszerítenek, hogy időnként újra a hideg vízbe térjek vissza. Miután néhány óra hosszat felfelé haladtam, olyan helyre jutottam, ahol már nem kellett félnem attól, hogy a hóban hátrahagyott lábnyomaim elárulhatnak. Nincs az az ígéret, amely az engem üldöző katonát rábírná arra, hogy itt keressen. Ezért elhagyom a patak medrét, és minden lépésnél a puha hóban térden sűlyedve folytatom keserves utamat. Saját testem háromféle hőfoknak van kitéve. Övig száraz, meleg nyár. Öftől térdig a nedves ruha borogatásként tapad izzó testemhez. Tértől lefelé ellenben a hideg nedves télben vagyok. A hótaposás a képzelhető legmegerültetőbb munka. És ennek az erőltetésnek gyötrelmei a hihetetlenségig fokozódnak akkor, ha a hó nem egészen lágy. Sűrű fenyvesben menetelek. Itt a hó még nem lágyult meg egészen. Olyan helyekre érek, ahol az ember egyik lábával elsüllyed fenékig, míg a másikkal megáll a hó tetején. Ezt az olasz erdőmunkások és orvadászok igen találóan úgy jellemzik. Uno si, uno no. Az egyik igen, a másik nem. Ez a legkeservesebb és legfárasztóbb. Tíz percnél tovább pihenés nélkül a legerősebb és legedzettebb ember sem bírja. És ha a szegény vándor visszatekint és látja az utolsó pihenése óta megtett utat, az eredmény késége miatt készségbe esik. De következetes kitartással minden bajt le lehet győzni. Amint az árnyékos erdőben feljebb és feljebb jutok, a hó mind keményebb lesz. Az igenek mindinkább szaporodnak a nemek rovására. A hó tetején hótetején nélkül tett lépések száma gyakoribb lesz, és végre nyugodtan sétálhatok a ruganyos, fehér felületen, mintha az a város járdája volna. Így módon gyorsan haladok előre, és mire karperec órám délután egyet mutat, újra kiútok az árnyékos fenyvesből a verőfényes havas tetőre. Szárazgaljakból tüzet gyújtok és pihenek. A meglévő kávét négy részre osztom, és a negyed részét megfőzöm. Éségemet lecsillapítom. Erőt gyűjtök, mert a mai napon végzendő munkának és fáradtságnak legnehezebb része még csak most következik. Szemmeim előtt terülnek el a kusztura bércei, melyeket folt nélküli csillogóan fehér hó lepel borít. A májusi napsugártól áthatott levegőben meleg, sőt forró nyár, a földön ellenben fehér hó és jégpáncélos tél. A látvány a természetbarát és turista szemét a képzelhető legnagyobb gyönyörűséggel tölti el, de a vad természeti erők játékának kegyelem nélkül kiszolgáltatott, hiányosan felszerelt vándor a halál ezerféle alakjával kénytelen szembenézni. Át kell kelnem azon a sziklagerincen, mely a pújipatak és a lapuznyik közötti vízválasztót alkotja. Jelenlegi pihenőhelyemtől körülbelül 800 méternyi magasság különbséget kell leküzdenem. A hó e napon puha, s a lavina veszély épp most a legnagyobb. Minden alpinista tudja, hogy ilyenkor Isten kísértés számba megy a hóborította, meredek szikla oldalakon való mászkálás. Éjjel, mikor a hó teteje megfagy, a lavina veszély megszűnik ugyan, de én akkor nem mehetek neki a rengeteg hómezőnek. Ha a hó még besüpped alattam, akkor pár száz méternyi kapaszkodás után a jégkéreg elvágja a ruhámat, megsebzi lábaimat, leszedi a hústa csontokról. Ha ellenben annyira megfagy, hogy elbír, akkor hiányos felszerelésemmel rossz, szakadozó, vasmacska és szög nélküli egyetlen lépés sem tudok tenni. Olyan feladat előtt állok, mint az a mesebeli királyfi, akinek az üveghegyen kellett átmásznia, hogy választotjához juthasson. Aki azokon a lejtőkön elcsúszik, feltartóztathatatlanul leszánkázik a mélységbe, és nyomát csak egy hosszú vérfolt jelzi, melynek alsó végén a prédát kereső róka párcsonnál és véres ruhafoszlánynál alig fog egyebet találni. Mindezeket tekintetbe bevéve, ebéd után azonnal indulásra szánom el magam. A legnagyobb baj, hogy a vízben való menetelés majdnem teljesen tönkretette amúgyis gyengecipőmet. A puska szívból vágott vékony szeletekkel igyekszem a lelógó talpat a fejbőrhöz hozzáerősíteni. Az én helyzetemben még egy cipészmester sem ment volna sokra, mert egyetlen szerszámom a dikicsnek használt szurony volt. A lyukakat pedig egy jól meghegyezett kemény fenyőággal fúrtam ki. Robison Krúzó mintájára készített munka. A sok folytonossági hiány a betolakodó havat szerencsére újból ki is engedte. A hó teljesen lágy volt. Övig süppettem a hideg kásás masszába. Pihenés nélkül száz lépésnél többet nem tudtam megtenni. Amint a meredekebb helyekre értem, minden pillanatban vártam a megindulását. De arról is meggyőződtem, hogy fagyott havon itt sohasem bírtam volna átvergődni. Olyan helyzetben voltam, mintha egy sok száz méter hosszú igen meredek háztetőn járnék. A rossz cipőmmel itt bizonyára utolsó kényszerű ródlizásomat tettem volna meg. Felettem két kopasznyakú esejük keringet, ezek talán épp belőlem akarnak lakmározni, ha sorsom itt a havasok tetején teljesedik be. Több lavinának a nyomát látom. Ha az egyiket elérem, akkor meg vagyok mentve. A hó ott vagy teljes egészében lecsúszott, vagy pedig a hatalmas nyomás alatt annyira megkeményedett, hogy további csúszásoktól nem kell tartanom. De odáig még nagyon sok havat kell taposnom. Felsőtestemről övig patagzik az izzadság. Öftől lefelé majdnem megfagyok. Pihenés közben mindig leszoktam taposni annyi havat, hogy dermet lábaimat legalább egy kisé a napsugaraiban megmelegíthessen. A cipőm annyira romlik, hogy több alkalommal kötözéssel és fortozással kell segítenem. Csak elérhetném a lapuzsnyik völgyet, ott már újra mezitlább folytathatom utamat. Teljes szélcsend. Ezt a tökéletes hangtalanságot a legelhagyatottabb adomban is csak ritkán tapasztalhatja az ember. Lépéseimnek és a hóval való küszködésemnek zaján kívül egyáltalán semmi hangot sem hallani. Végre elérem a lavina nyomát. Reménységem nem csalódtam. A hó itt részben csak bokáig ér, részben olyan kemény, hogy el sem süllyedek benne. Most már a görgeteg esési irányát követve, a lehető legmeredekebben kell felfelé haladnom. Azonban más akadálya találom magam szemközt. A hegygerinc tetején a szél egy helyenként áthajló, legalább 15 méter magas hófalat alkotott. A német alpinisták ezt s nevezik. Hogyan fogok azon átjutni? És ha ma nem bőrök itt keresztül vergődni, akkor az életben maradásomhoz igen kevés reményem van. Már árnyékban vagyok, mert a nap az előttem lévő hegygerinc mögött eltűnt. A nyári meleget pillanatok alatt a legdermesztőbb hideg váltotta fel. Átázott ruhám jégpáncéllá változik, és a cafatos rongyokon csörögve lógnak a jégcsapok. Ebben az állapotban tűz nélkül egy éjszakát nem bírnék túlélni. Arra pedig, hogy a délutáni utat vissza az erdőig jelenlegi állapotokban megfagyott hómezőkön át újra megtegyem, alig merek gondolni. Csak előre. Ha a hófalat elértem, majd találok valami utatmódot, hogy átmásszak rajta. Feltevésemben nem csalódtam. Előttem nagyobb állatok, a medve vagy zergék már megtették ugyanezt az utat. A nyomokat már nem tudtam meghatározni, mert több naposak lehettek, és így erősen el voltak olvadva. A hófalban vájt árokban felkapaszkodva elértem a hegytetőt. Megmenekültem. Előttem egy hótól teljesen megtisztult hegyoldal terült el. A déli lejtőkön a napmelege és a sokkal gyakoribb lavinák folytán a hó már csak egyes foltokban maradt meg. Csak a völcsfeneke, hol a lapuzsnyik patak folyik havasi réteken át addig, amíg az ős fenyvesek rétegét elneméri, nem éri, volt vastag hó borítva. A viharok a tél folyamán a hegytetőkről annyi havat hordtak itt össze, hogy a patak vize egy alagútban folyt, és egyáltalán nem volt látható. Az előttem elterülő felejthetetlenül szép látványosságban azonban nem igen értem rá gyönyörködni. Sietnem kellett, hogy a lejtő meredek részén túl legyek mielőtt a nap lemenne, mert fagyott földön itt leereszkedni valóban kétségbejtő vállalkozás lett volna. Alig figyeltem a sok zergére. Az egész hegyoldal oldal megelevenedette fürge állatoktól, melyek a hó eltűnése után a napvilágra kerülő tavalyi száraz fűszálakat legelték. Egy kőtövében már egy a napon sütkérező egérpárt is láttam. A havasi pacsírta és sármány már hallatták csicsergésüket. Egy fogócsapat szállt fel előttem. Mire eltűnt a nap, elértem a völcsfenekét. Kőkemény hórétek borította itt a földet. A patakot nem lehetett látni, csak hó alatti morajlását hallottam. Amíg elértem az erdőt, legalább négy kilométernyi utat kellett még mennem a völgy alján, a csontkeményre fagyott hórétegen. A havas tetőket az utolsó napsugarak vérvörösre festették, míg itt lent teljesen esti hangulat uralkodott. A levegő csípősen hideg volt. Cipőm a köves hegyoldalon való leereszkedés alatt teljesen elhagyott. Ezen már semmiképpen sem lehetett segíteni. Az átázott, teljesen ellágyult bőrröngyokat eldobtam. A bakancsok előbbi tulajdonosától elvett ing maradványait mesztellen lábamra csavartam. Kalapom zsinórjával valahogyan megerősítettem, és így folytattam utamat a völgykatlan fenekén a védelmet és hajlékot nyújtó erdő irányába. Az első negyedben álló holcsarló elég jól megvilágította a táját. Egy jó órai akadálytalan menetelés után Elértem a fenyves erdőt. A terebélyes fák alatt hómentes helyet találtam. A hűvös esti szél ellen a több mint méter magas hófalak, melyek minden fenyő körül valóságos tölcsét alkottak, elég jól megvédelmeztek. Miután lábon álló, száraz fenyőfácskákból, a petrozsínyben szerzett bárdal, rövid idő alatt elegendő fát szereztem, hatalmas tüzet gyújtottam. Kávét már nem főztem. Alig ettem pár falatot, aztán fejemet a fenyőgajakból készült ágyon nyugalomra hajtottam. Aznap este nem kellett engem ringatni. Az év folyamán a csípős hideg többször felébresztett, hiszen útszolván ruhátlan voltam, és csak a tűz melegétől éltem. De azért addig, amíg a láng és a parázs a jótékony éltető meleget kisugározta, pompásan aludtam és pihentem. Csütörtökön május 11-én, Pompás, szélcsendes, verőfényes időben ébredtem fel. A napsugarai már régóta melegíthették fenyőgaljas fackomon pihenőtestem, mert dacára annak, hogy a tűz már elaludt, nyugodtan tovább szundikáltam. Miután úgy emberek, mint a vad természet részéről közvetlenül semmi veszélytől nem kellett tartanom, a mai napot félig meddig a pihenésnek szántam. Különösebb célkitűzése nélkül csak addig akartam menetelni, ami kényelmesen sétálgatva minden megerőltetés nélkül elbírok jutni. Mindenek előtt kávét főztem, spiritott szalonnával és túróval jól laktam. Azután annyira, amennyire rendbeszedtem ruházatomat. Lábelénnek már nyoma sem volt. Nagy karimájú kalapomat, melyet akkor, amikor feleségemtől szombat este elbúcsúztam, a fogasról leakasztottam, kettévágtam. A két félből, a puska hevederből kihasított szíjak segítségével valami bocskor félét vartam össze. Nem volt valami híres alkotmány, de egy napig úgy, ahogy kitartott. Pisztolyomat és a karabét megtöröltem, és gondoskodtam a závázat könnyű működéséről. kezem fájni kezdett. A detektív harapásától keletkezett seb gennyedésbe ment át. A sérülés nem nagy, de erősen el volt hanyagolva. Jól megmostam hideg vízzel. Egyéb ápolásban pillanatnyilag nem részesíthettem, mert még tiszta zsebkendőm sem volt. Improvizált bocskoromban elég jó és kényelmesen haladtam az immár hó kibújt hatalmas hegyi patak mentén lefelé. Minden kő, minden fa ismerős volt itt előttem, mindegyikhez egy-egy vadászati vagy háborús emlék fűzött. Minél tovább mentem, annál kevesebb lett a hó. A Lunka Berhina nevű nagyrét már teljesen kizöldült, és a legpazarabb tavaszi világdíszben tündökölt. Azokon a helyeken jártam, melyek a recyezált hegység vadásport hagyományában megörökített férfiak életével a legszorosabban voltak összeforva. Itt mutatták nekem vénvadászok azt az óriási évszázados, egy rét közepén egyedül álló fenyőfát, melynek terebélyes ágai alatt kovapuskával és húszkopóval vadászó berhina szokott táborozni. A faúriást a vihar kidöntötte azóta, és helyét csak egy, a sok tábori tűz által megfeketített nagy kő jelzi. Nándra Ábi, Tornagyula, Buda Ádám és az angolok szintén gyakran szoktak vadászatok alkalmával itt táborozni. Rudolf trón rökös is többször ehelyen ütötte fel sátorát. Mind-mind eltűntek, mint Berhinna nagy fenyőfája. De mi minden nem tűnt el, nem semmisült meg, nem vesztette el értékét, nem változott meg azóta. Csak a stanuletje égbetörő sziklafalai állanak. Most is, mint akkor, ott keringenek a megmászhatatlan kőtornyokba fészkelő kőszálisesok és kopasznyakú esejük. Most is a sziklák tövében zúg a lapuzsnyik patak. Az idén is kihajtanak a tavaszi virágok, s legpompásabb havasi növények, melyek betakarják és benövik egy tövig leégett épület helyét. A régi magyar csendőr laktanya volt, mely az 1916-os háború alatt a retyezáti vadászkülönítményeknek nyújtott hajlékot. A bocskoros barbárok felgyújtották. Az öröki új életet termelő természet betakarja és gyógyítgatja az emberi oktalanság ütötte sebeket. Délfelé a tavaszi napsugarai forró nyári hangulatot teremtenek. Az annyiszor átázott és testemen újra megszáradt ruhafosztányok elveszítették azt a látságot és simulékonyságot, mely a kultúrember öltözetének viselését kellemessé és kívánatosá teszi. Aki abban a helyzetben van, hogy tetszés szerint friss és tiszta fehér nem vácson, az nem ismeri azt a kint és gyötrelmet, amit az elnyújt, piszkos testen száradt ruha okoz. A fürdés és tisztálkodás utáni vágy minden más igényt és kívánságot háttérbe szorít. Ami a kultúra ölén élő embernek magától értetődő és észrevétlenül kielégített mindennapi szükséglet, az ilyen rendkívüli körülmények és nélkülözések között küzdő száműzöttnek, mint az elérhetetlen javak lefőbbje és legnagyobbika tűnik fel. Megállok, tüzet rakok, s azután levetkőzöm. Fehér nemű maradványait egy szalondarabbal jól bezsírozom. Aztán a tűzből hamut kaparok ki, és azt a zsíros ruhadarabokkal jól összekeverem és összegyúrom. Az így preparált darabokat a patakvizében kimosom, és egy lapos kövön egy darab fával megsújkolom. A kicsavat ruhát a napra terítem ki száradni. Ezután a testemet kenem beszalonnával és hamuval, és akkor megfürdöm a patakba. Az eredmény a körülményekhez képest pompás volt. A teljes megtisztultság érzésével hagyom el a jéghideg fürdőt, hogy addig, míg a fehér nemű meg nem szárad, a napon heverészve aludjak. A fürdés jó volt, de én azért mégis mindenkinek inkább a meleg vízzel telt kádat és az illatos szappant ajánlom. A kiszárat rongyok is majdnem a tiszta fehérnemű illúzióját keltették. Még kevéssel beéri a puszta küzdő ember. Majdnem sétaszerűen folytatom az utamat a megáradt hegyi folyó partján lefelé. Mind melegebb és melegebb tájakra érek. A bükkfák levele már kiződült, a patak melletti réten a fű majdnem térdig ér. A vegetáció itt, a havasok alján sokkal bujább, és a növények gyorsabban nőnek és fejlődnek. Mintha a hómentes nyári időszak rövidségét behatóbb és bujább tenyészettel jobban kellene kihasználniuk. Közeledik az est. A denevérek már mindenfelé láthatók, amint a fél homályban fekete, össze-visszadobált labdacsok módjára látszólag céltalanul repkednek. A kecskefejő halkan teljesen nesztelenül surran egyik fától a másikig. A magjuk éles hangja időnként rikítő diszonanciával szakítja meg az orgonaszerű hangharmóniát, melyet a szikláról sziklára zuhanó, hatalmas, az olvadó hóvízétől megdagadt hegyi patak víztömegeinek zúgó ritmusa alkot. A délutáni pihenés és alvás annyira felfrissített, hogy a holdvilágos nyári estén való erdei menetelés nekem úgy tűnik fel, mintha turista módjára egy vakációs kéjutazást élveznék. Így fáradtság nélkül mezitlább, mert a kalapból készült bocskorokat a fürdés helyén elhagytam, egyik kilométert morzsolom le a másik után. Tulajdonképpen nem tűztem ki semmiféle elérhető célt magamnak, csak addig akartam előre menni, amíg éppen jól esik. Ennyi szenvedés teljes, fáradtságos nap után, ma félig, meddig pihenve akarok erőt gyűjteni. A lakatlan vadonban való, aránylag veszélytelen utazás után, ami rám nézve fegyverszünet számba megy, Rövidesen ismét emberek közé lakott helyekre kerülök. Ez jelenleg rám nézve azután ismét harctér. Háború, melyet egyéni furfangom és találékonyságom fegyvereivel egy rabló állammát tömörült horda ellen viselek. A keskeny sarló a magas hegygerincek által szűkre szabott láthatár felé közeledik. A zúgó hegyi folyam bal partján haladva elérem a Gura Apillor nevű helyet, hol a lapuzsnyik felveszi egy jobb parti, jelenleg az olvadó hóvizétől erősen megdagadt hegyi patak zúgó víztömegeit. Itt palló vezet át körülbelül 15 méter magasságban a most hegyi folyam már megnövekedett patak medre fölött. Átmegyek és a fent mellék folyó mentén vezető ösvényen haladok felfelé. Tudom, hogy az egy faipari vállalat dúzasztó műveihez vezet, melyeket évek óta egy olasz ember az öreg Kárló szokott kezelni és rendben tartani. Kárló itt tölti a telet is. Ősszel ellátják több hónapra listel szalonnával, túróval és más élelmiszerekkel, hogy a nagy hóesések idején, mikor csak skível lehet ezeket a helyeket megközelíteni, semmiben ne szenvedjen hiányt. De ettől eltekintve Kárlót nem ismerem olyan embernek, hogy nála a vathús kifogyna. Az ösvény egy hirtelen kanyarulatánál kilépek egy tisztásra, és ott állok a hatalmas fatörzsekből épült, fenyőkéreggel befedett kunyhó előtt. Egy kutya dühös ugatással támad, és alig tudok ellene magyarófabotommal védekezni. Nem nagy állat, de annál mérgesebb és merészebb. Kopókorcs, ahogy a vadászkutya és a juhászkomondor keverékéből származó ivadékokat szokták Erdében nevezni. Egy ember kilép a kunyhóból, és olaszosan hangzó olányelven kérdi, hogy ki vagyok. A Rodolfo vagyok, az öreg Passudetti Antonio fia, felelem olaszul. Az öreg erre a kutyát csendreinti, és rövid idő múlva egy gyertyalámpással tér vissza, melyel arcomba világítva pár pillanatig egymással szemet nézünk. Mennyit tud két szempár egymásnak elmondani anélkül, hogy egy hang elhagyná az ember száját? Megismertelek, tudom ki vagy. Sejtem, miért állsz előttem mezit láb rongyokba burkolva? Gyere a kunyhóba, de hallgass, egy szót se, az életed! Betuszkol a kunyhó sötét belsejébe, és annak legféle elsőbb szögletében leültet egy fatuskóra, aztán a tűzhelyen tüzet gyújt. Egy hang a padlásról megszólal, és olasz nyelven kérdi, hogy kicsoda érkezett meg. – Umbaraba. Barabás! Te, akit a kereszthalál szenvedő üdvözítő mellett feszítettek meg, lator latorlétedre halhatatlanná lettél. Mint a nincstelenek, földönfutók, iszákosak, korhelyek és munkakerülök prototípusa, élsz tovább az olasz köznép képzeletében. Mezítláb, rongyokba burkolva, pálinka szagot terjesztve, veszekedve, késelve, árkokban hengeregve, megvetve, lesajnálva éled le napjaidat. Az olasz, fa, kő és földmunkások elhoztak erdébe és itt megmagyarosítottak. A baráber a minden foglalkozásbeli munkás nép páriája. A kunyhó padlásán tartózkodó hang tulajdonosa látszólag ezzel a lakonikus magyarázattal teljesen megelégedett. Egyenletes horkolása rövid idő múlva mutatta, hogy az idegen baráber jövevény megérkezésének nem tulajdonít jelentőséget. Kárló szótlanul megvendégel, illatos fekete kávéval, túróval, sült burgonyával és füstölt főzött zergehussal. Aztán lágy erdei szénából készült fekhelyjel kínál meg, és egy pokrottszal gondosan letakar. Mire a házigazda felébreszt, világos nappal van. Most minden tartózkodás nélkül beszél velem. A kunyhónál egyedül vagyunk. A padláson alvó vendég viradat előtt elment. Kárlónak utasításokat hozott a duzzasztó művek kezelését illetőleg. Egy brúna nevű olasznak a fia, kinek az anyja oláasszony. Ő hozta Kárlónak a hírt az engem és családomat ért szerencsétlenségről, és egyszer, mint arról is elmélkedett, hogy milyen jó volna a fejemre kitűzött vérdíjat megszerezni. Ezért kellett vele szemben inkognitómat megőrizni. Kárló minden tekintetben a legmesszebb menő támogatásban részesít. Elad nekem egy pár pompás, szeges talpú olasz hegymászó cipőt. Élelmiszerkészleteimet kiegészíti. Fegyveremet, melyen lakott vidéken nemigen mutatkozhatom, magánál tartja, de ad a helyett egy sokkal hathatósabbat, és hatalmasabb védekezési eszközt. Két tojás kézigránátot. Sebesült kezemet olajból és viaszból készült kenőtsel beköti. Így felszerelve és jól lakva pénteken, május 12-én újraútnak indultam. Amennyire bíztam az öreg kárlóban, mégis jónak láttam, ha további útirányomat illetőleg megtéveztem. Azt mondtam neki, hogy egyenesen déli irányba menve, Orsóvárnál vagy Túl szeverinnél fogok a Dunán átkelni. Amíg engem a pallótól, ameddig elkísért, láthatott, a tegnap megtett úton visszafelé mentem, ami fent előadott szándékom kivitelének felelt volna meg. Mihest azonban biztos voltam afelől, hogy senki sem lát, elhagytam az utat, és egyenesen nyugati irányban nekivágtam a sűrű erdővel borított meredek hegyoldalnak. Órák hosszat tartó meredek kapaszkodás után a bükkös és fenyves öffelett megint fent voltam a hóval borított havas De itt a talaj nem olyan vad és kijetlen, mint a tegnap előtt megmászott hágón. A hegytető oly lapos, hogy lavina veszedelemre gondolni sem kellett de mindentől eltekintve a kitűnő szöges cipővel az a pár órai hótaposás nem volt egyéb egy többé-kevésbé erőltető turisztikai teljesítménynél. A korai délutáni órákban, már újra lefelé ereszkedve, elérem krassó szörény megye fenyveseit, majd páratlanul szép karcsónövésű bükfaerdeit. De minél lejjebb ereszkedem, annál inkább szem előtt kellett tartanom azokat a veszélyeket, melyek rám nézve az emberekkel való találkozással együtt jártak. Most már állandóan és következetesen kellett eljátszanom a tegnap este óta felvett baráber szerepet. Ultimarációként, ha ez már nem sikerül, a Frommer pisztolyhoz és a kézigránáthoz kell folyamodnom. De ez már igazán az utolsó nem remélt eset. Deus Avertat Nyájakkal és az azokat őrző pásztorokkal találkoztam. A kutya a nézésű embert és a cigányt mindig fokozott haraggal és elkeseredéssel támadja. Alig tudok hatalmas botommal a vadul nekem rontó bestiák ellen védekezni. Egy hét óta borotvát nem látott állam, kárlótól kapott kalapom, melyet egy önérzetes madár ha beszélni tudna, undorral utasítana vissza, teljesen megfelelnek jelenlegi inkognitómnak. A pásztorok kivétel nélkül igen barátságosan viselkednek. Útba igazítanak, sőt egy öregember, aki egy elhagyott erdei kunyhóban teheneket őriz, tejjel is megkínál. Ma este feltétlenül el kell érnem egy barátomnak fűrésztelepét és erdei birtokát. A sötétség beáltával lehetőleg észrevétlenül akarok hozzá beosonni. Nála végre valahára megtudok valamit kedveseimről. De talán jobb volna, ha Zoltán semmit sem tudna, vagy legalábbis rossz hírekkel nem őrülném meg lelki egyensúlyomat, mely további testi teljesítő elengedhetetlen előfeltétele. A sötétség beállta előtt elérem a telepet, melyet magas léckerítés vesz körül. A kultúrának ezen oázisa az ősbükkösből való foglalás útján keletkezett. Az erdő a virágos kedszéléig terjed. Felmászom egy fára, és onnét figyelem a telepet. A sűrű lombozat az esti szürkület beáltával teljesen eltakar. Én ellenben áttekinthetem a kerteket és a gyártelepet. Itt már nyár van. Az orgonabokrok virágai kábító illatot terjesztenek. A virágágyak a legtarkább színpompában díszelegnek. Alattam a fatövében lévő galagonyabokorban fészkelő rigócsalád idei csemetéi már megtették első repülési kísérleteiket. Pár csalogány megszólal a kert díszcseréi között. A kertben egy gyomláló asszonyt látok. A gyártelepen éjjeli őrforma ember látható, mert a munkások már pihenőre tértek. Annál hangosabb a napszámosok telepe, kik a valamivel távolabb eső fabarakokban laknak. Furulja szó, ének, harmonika, gyermekek kiabálása, egy gramafon recsegése hallatszik hozzá. Az iroda ajtaja kinyílik, és Zoltánt megismerem, amint egy öreg út társaságában kijön, és a gyárúdvarán átsétálva a lakóház felé tart. Nem lehet más, mint Elegbácsi, bácsi, aki meglátogatta a fiát. Egy kutya észrevett, és a virágos kerten átszaladva, vicsorogva rohan. Az errejtő fával szemben megáll a kertben, és felém kezd ugatni. Helyzetem a falombjaik közt tarthatatlanná válik. Ha valaki a kutyaugatás után ideindulna, és a fatetein gubbasztva felfedezne, úgy az rám nézve minden esetre kellemetlen feltűnést keltene, melyet minden körülmények közt el kell kerülnöm. Miután az esti szürkület már meglehetősen előre haladt, elhatároztam, hogy a munkástelepen áthaladva a főkapunát fogok a kastélyba bemenni. Lemásztam tehát a fáról, és eltávoztam a kerítés mellől, mire a kutya megnyugodott. Visszamentem az erdőbe, és észrevétlenül leereszkedtem a kocsi útra. A munkásházak között a baráber külsejű ember a legcsekélyebb feltűnést sem keltette. Ilyen alakok naponta szoktak megjelenni oly helyeken, ahol munkaalkalom kínálkozik. Áborítatlanul jutottam a virágos kertig, ahol Zoltán az apjával beszélgetve sétált. Midőn az esti órákban a kertbe nyilván betolakodó, hivatlan vendéget észrevette, Hangosan kezdte szólítani a kert túlsó oldalán virágöntözéssel elfoglalt embert, hogy távolítsa el a barábert. Én ekkor hirtelenül hozzáléptem, és felfedeztem előtte inkognitómat. Zoltán az ő szokott hidegvérével meghagyta, hogy dobassam ki magam az éjjeli őrrel, de jöjjek el kívülről a kert túlsó végére, ahol találkozni fogunk. Időközben megérkezett az előhívott ember, kikísért a kapuig, és én újra ugyanazon az úton, ahogy jöttem, végighaladtam a munkástelepen, aztán pedig az országútról, az erdőn át megközelítettem a kerítést. Az hold ekkor már elég magasan állott, és így mindent, ami a kertben és a ház körül végbe ment, kényelmesen megfigyelhettem. Nem kellett túl soká várnom, és Zoltán jött. Kezében ruhadarabok. Egy újszer sportsapka, pár szarvasbőrkesztyű, csízma. Ezeket átnyújtotta a kerítése. Öltöz fel, aztán menj az országúton az állomás irányába addig, míg az onnét visszatérő kocsival, mely Árpádot elvitte a vasúthoz, találkozol. Azzal aztán gyere bátran hozzám a kastéba. Az utasítást szó szerint végrehajtottam. A kocsin most harmadszor, mint úr, sötétben, Hajtok végig azon a munkástelepen, amelyet rövid idővel azelőtt, mint baráber, kétszer átgyalogoltam. A házi úr elemér néven fogad, és karjai bazár. A többnyire oláokból álló cselédség megtévesztése tökéletesen sikerült. Vacsóra alatt a felszolgáló személyzetre való tekintettel, mint elemér szerepelek. De azután fekete kávé mellett végre levehetjük az állarcot. – Zoltán, mit tudsz a családomról? – semmit. Ide csak kószahírek érkeztek. Némelyek a magyarok lázadásáról, mások nagy bányásztrájkról beszéltek. De amint tudod, amióta az oláok a nyakunkra űtek, azóta senki sem er a másikkal nyíltan beszélni. Mindenki attól fél, hogy a bocskorosokra nézve kellemetlen hírek terjesztése címén esetleg az oláokkal gyűlik meg a baja. Ezért megbízható híreket egyáltalában nem lehet kapni. Csak bizonyos jelek mutatták, hogy Petrozsén környékén valami rendkívüli és nagy esemény történhetett. Az egész vidékről oda összpontosították a csendőrséget. Itt is csak egy ember maradt vissza, aki őrzi a laktanyát. Ez különben menekülésed szempontjából igen kedvező, mert amíg Petrozsén vidékén borttal ütik a nyomodat, addig te annál kevesebb veszélye folytathatod utadat. Az egészest további menekülési terveim kovácsolásával telt el, és a vita folyamán behatóan vizsgálgattuk azt a kérdést, hogy az immár egyhetes szakállamat miképpen kezeljem, hogy külsőm a régihez képest lehetőleg elütő legyen. Szombaton, május 12-én, mint beteg szerepeltem. Egész nap nem hagytam el a szobámat, nehogy véletlenül összekerüljek valakivel, aki esetleg megismerne. Nem feküdtem az ágyban, csupán hiányos öltözetben töltöttem szobámban a napot. Könyvek olvasásával és a kultúrember mindennapi életében megszokott és nélkülözhetetlen apró kényelmi eszközök igénybevételével leírhatatlan élvezeteket szereztem magamnak. Az első fésülködés, a meleg fürdő, a fogkefe, körönvágás, stb. stb. mind olyan apróságok, melyek az emberi haladás és művelődés fontos mérföldköveit jelentik. De ezek életbevágó fontosságát és nélkülözhetetlenségét csak azt tudja igazán megbecsülni és megérteni, aki egy ideig a kőkorszakbeli ember életstandardjával volt kénytelen beérni. Legfőbb ideje volt, hogy végre megmart bal kezemsebeit is alaposan megápolhassam. Zoltán a délelőtt folyamán elment a legközelebbi vasúti állomásig, hogy a viszonyok felől tájékozódjék. Ebédre visszatért, de nem tudott meg semmit. A laktanya egy visszahagyott törtől eltekintve, még mindig üres volt. A vasutasok valamit olvastak olálapokban egy nagy arányú összeesküvés felfedezéséről, de bővebbet ők sem tudtak. A zsidó, aki a Sziebenhár nukem névre hallgatott, minden esetre többet tudott, de abból harapófogóval sem lehetett volna kivenni valamit. A legmélyebb, legóvatosabb hallgatásba burkolódzott. Egy látszólag jelentéktelen esemény azonban a jó szerencse váratlan ajándékaként jelentkezett. Zoltán Temesváron időző feleségétől táviratot kapott, melyben az megkérte férjét, hogy menjen érte, mert egyedül fél hazautazni. Így barátom, aki, mint minden volt magyar tiszt állandó felügyelet alatt állott, a sziguranca előtt meg tudta indokolni hazúról való távozását. Abban ugyanis már megállapodtunk, hogy Zoltán előre megy és karánsebesen, vagy lugoson gépkocsit bérel, amely majd el fog szállítani az oláok által megszállt terület határáig, honnét azután az éjleple alatt át fogok szökni Csonka Magyarországba, vagy szerb megszállt részre. Ezt az autózást az említett távirattal pompásan meg lehetett indokolni. Aki nem ismeri az oláoktól megszállott területen uralkodó viszonyokat, az nem fogja megérteni, hogy miért kell egy magában véve oly ártatlan eseményt, mint egy gépkocsival tett kirándulást külön megindokolni. Hiszen normális viszonyok között ilyesmiről a hatóság nem is szerez tudomást. De Rumúnia már ében minden ungur egy-egy üldözött vad, kit a pópa, a tanító, a jegyző, egy szóval minden olá, aki az inget a nadrág felett viseli, figyel, kémlel, rágalmaz. A sziguranca ilyen formán könnyűszerrel tudja minden magyar legapróbb és látszólag legjelentéktelenebb lépését is számon tartani. És ezért a magunk fajta ember előre szokott gondoskodni róla, hogy minden cselekedetét szükség esetén elfogadható módon meg tudja indokolni. A délután további része utazásom előkészületeivel telt el. Szakállamat leborotváltam, csupán a bajuszt és a pofaszakát hagytam meg. Ezeket a maradványokat is Zoli azzal a festékkel festette feketére, melyet Elegbácsi ugyanarra a célra szokott használni. Azután oláparaszt öltözetet kaptam, melyet az öreg, megbízható házvezetőnő az én idomaimnak megfelelően alakított át. A menekülés alatt használt eddigi ruhacikkeimet is kijavították, és megfotozták annyira, hogy szükség esetén, mint elég is baráber léphettem fel. Ennek a szerepnek megfelelően egy belító Angelo névre szóló olasz útlevelet is kaptam, melynek fényképére némi erőszakoskodással rá lehetett fogni, hogy engem ábrázol. Zoltán előbb indult el, és a Karánsebesi-Lúgosi út mentén a Karánsebes után következő első falu szélén adott a lálkát. Terve az volt, hogy karánsebesen autót szerez, de minden esetre telefonútján érintkezésbe lép lugosi jóbarátokkal, kik esetleg onnét küldenek elénkbe Eleg Elekbácsitól vett érzelmes búcsú után a sötétség beálltával a kerten át kisompolyogtam az erdőbe, és onnét az országútra, hol mint oláparaszt nyugodtan folytathatta utamat az állomás irányába. Oldalamat furta a kíváncsiság, hogy valamit meg tudjak családom sorsáról. A csendőr laktanya kapujában fegyvertelenül állott az egyedül hagyott legény, aki elég ártatlan benyomást tett. Beszélgetésbe elegyedtem vele, s ő mindenben megerősítette az eddig hallottakat. Tulajdonképpen nem tudott semmiről semmit. A magyarok valamit csináltak Petrozsény vidékén, és ezért az összes csendőrséget ott összpontosították. Hogy mikor fognak visszatérni a társai, nem tudta. A kocsmában leültem az egyik asztalhoz, és nyelven kértem két deci pálinkát. A zsidó maga szolgált ki. Élesen vett szemügyre, és feltűnt nekem, hogy épp az orromat nézi különös figyelemmel. A menyezetről lelógó nagy petróleumlámpa elég jól világított. Én is fürkészve néztem az arcát, hogy nem tudnék-e belőle kiolvasni valamit. Két szempár néma kérdezősködése. A zsidó körülnéz a söntésben. Egyedül vagyunk. A kocsma ajtaja előtt egy faszenet szállító oláfúvaros hangosan szólítgatja az apró lovacskákat, amint szénát teszelébük. Aztán bejön, pálinkát kér, és újra kimegy fogatához. Úgy látszik, van valami a nagy kosaras kassal felszerelt szekrényben, amit egy vigyázatlan pillanatban ellophatnának. Aztán megint egyedül vagyok a zsidóval. Csak az óra kegyhegése hallatszik. Nukhem hozzám hajul, és a fülembe sugja. Herfom madespák húr. – Hogy ismert meg? – Úr, hiába öltözik parasztnak. Aztán vigyázzon az órára. Annak tövében a két szeme között meglátszik a szemüvegviselés nyoma. Tudok mindent. – Mikor halt meg az öcsém? – Él, nem is fog meghalni. – És mi van a feleségemmel? – Otthon van a gyermekekkel. Pár napig börtönben volt, aztán szabadon bocsátották. – Köszönöm, most megyek. Óvakodjék Karálsebestől, mert ott körözik. Vigyázzon a B-i laktanyára. Ott egy komiszőrmester van, aki az utasokat éjjel is megállítja. Utamat karálsebes felé vette. Feltettem magamban, hogy a b községbeli laktanyát lehetőleg kikerülöm. A faszenet szállító ollákocsiját utólértem. A zsidó pálinkájának hatása alatt a kocsis alszik az első sarukjában. A lovacskák nyugodtan lépkednek az országuton karánysebes irányába. A faszín befogadására szolgáló kosár üres, csak szén van az alján. Bemászok a kosárba, és végig heveredem a szénában. Fűzfaveszők között kitágítok egy nyílást, melyen át a külvilágot figyelhetem. Elérjük békősséget, Elhaladunk a laktanya mellett. Senki sem törődik velünk. A komisszörmester úgy látszik szintén petrozsény vidékén nyomoz utána. E veszélyes pont elhagyása után nyugodtan végig heveredem a szénában, és elalszom. Hirtelen is ébreszt fel. Kiugrom a kosárból, és egy pillantással áttekintem a helyzetet. A lovacskák megunták az országúton való bantukolást, és ezért közös elhatározással letértek egy rétre, ahol nyugodtan legeléztek. Az ökkenést az útárkon való átkelés okozta. Az olá, kicsiben szíben hárpálinkája alaposan megdoppingolt, nyugodtan aludt tovább. Gyalog folytatom utam. A nyári éjszakáknak megvan a maguk külön varázsa, különösen holdvilágban. A sok ezer rovarnak és apró hüllőnek a fűben való mászkálása és mozgolódása elárulja, hogy naplemente után a természetnek megvan a maga sajátos és különös éjjeli élete. A Szent állomban álomban szereplő tündéreket és manócskákat az ember a holdvilágos én misztikus homájában minden bokor és kő mögött szinte sejti. A csalogány és a fürd csattogása, a harismadár berregése, a tücskök ciripelése adják ezt a zenét, mennek hangjai mellett a nyár éjszaka gyaloglóvándora, félig álomban, félig ébren, kilométert kilométer után morzsol le anélkül, hogy a tikkasztó nappali hőség okozta szomjúság és kimerülés kínjait végig szenvedni. Elhaladok hegyen a Ruszkabánya felé vezető útelágozás mellett. Eszembe jött, hogy e előttem is szenvedtek olyanok, akiknek nevét örököltem, azért, mert a bajba jutott haza ügyéhez hűek maradtak. Mire megvirrat, eljutottam egy útkanyarulathoz, honnét látni lehetett a Temes folyó partját. Tovább nem megyek az országúton, mert különben eljutottam volna Karánsebes városáig, ami felfedeztetésem szempontjából túl veszélyes. Azért elhatároztam, hogy az útról letérve egyenesen neki megyek a folyónak, és azon igyekezni fogok átkelni. A túlsó partam volt az a község, melynek karánsebes felé eső szélén, a Lugosi országút mellett kellett találkoznom Zoltánnal. Midőn a folyó partja felé közeledtem, azt vettem észre, hogy számos kocsi is vezet ugyanabba az irányba, amiből arra következtethettem, hogy ezen a szakaszon egy gázlónak is kell lennie. Amikor azonban mind jobban kivilágosodott, feltűnt nekem, hogy ezek a nyomok kivétel nélkül régiek, amiből megütött a gyanú, hogy valami oknál fogva az utolsó időben nem használták ezt a gázlót. Következtetésem helyes volt, mert midőn a parthoz értem, láttam, hogy a folyó a hóholvadás miatt kiárat medréből, és rajta kocsikkal átgázolni lehetetlen lett volna. Miután azonban nekem nem volt más választásom az átkelésre, illetve átúszásra kellett elhatároznom magam. Levetkőztem, és minden ruhában belegyömöszöltem a hátizsákba, különös gonddal vigyázva, hogy a pisztolyt és a kézigránátokat baj ne érje. Egy kerítésből kitörtem egy akkora deszkadarabot, merről feltételeztem, hogy a hátizsákomat a vizen úszva tutajként elbírja. Erre azután ráerősítettem a hátizsákot, és neki mentem a zavaros, mindenféle darabokat, piszkot és kifordított fűzfa sodró árnak. Úszor sport szempontjából mérve ez az átkelés nem volt valami különös teljesítmény, de hátizsákon megmentése és épségben való átszállítása elég gondot és fáradtságot okozott. Az ár ereje különben legalább egy kilométernyire sodort el lefelé. A folyóból kimászva a legszükségesebb ruhadarabokat magamra vettem, és a temes balpartjának mentén gyalogoltam lefelé, mindaddig, míg a legközelebbi falu szélét el nem értem. Itt aztán a házak kertjei mellett kerítések és bozótok között bujkálva eljutottam az országot széléig, ahol Zoltánnak karánsebes felől kilátásba helyezett jövetelét be kellett várnom. Újra kedvező véletlen akadályozta meg felfedeztetésemet. Május 13-a volt, pünkösd vasárnapjának reggele. Az emberek ilyenkor tovább alszanak, nem járnak a mezőkön és a kertek között, mivel ezen a napon minden munka szünetel. A találka helyén egy igen sűrű akácfabozót volt, honnét az országutat és a falu részét kényelmesen megfigyelhettem anélkül, hogy engem valaki is észrevehetett volna. Így tehát letelepettem és kezdtem figyelni az országutat. Dacára a kora reggeli óráknak a forgalom elég élénk volt. Sokan igyekeztek karánsebes irányába, ahol látszólag valami heti vásár lehetett. Figyelmemet azonnal felkeltette az a körülmény, hogy a nép itteni viselete nagyon elütő a havasalján lakó oláhokétól. Ezért jónak láttam a tegnap kapott jelmezt a háti fenekén elsűjeszteni, és a helyet felöltöztem becsületes barábernek. Ennek megtörténte után végig heverettem egy napsütötte helyen a fűben, és míg a kisi átnedvesedett ruha megszáradt rajtam, figyeltem az országutat. Elhelyezkedésem azonban túl kényelmes volt. A falu végén látható házak körvonalai, az akácfák, az országút vándorai, a kék igen úszó bárányfelhők képei kezdtek körtáncot járni szemeim előtt. A benyomások mind jobban elhomályosodtak. A gondolatok egész szokatlan összetételben és egymás utánban jelentkeztek agyamban, míg végre teljesen eltűntek. Mély álomba merültem. Midőn felébredtem, az első pillanatokban az időt és tért mérő tájékozódási képességem teljesen cserben hagyott. A nap időközben magasra szállt föl az ég haragos kék kupoláján, és a megváltozott világítási viszonyok következtében egészen idegen, azelőtt soha sem látott helyen véltem magamat. De miután az órát megnéztem, meg majdnem kilencet mutatott, rájöttem, hogy a karánsebes Lugosi országot mellett lévő akácos bozótban majdnem három óra hosszat aludtam. Ennek a ténynek felismerése egy újabb súlyos gondot zúdított a nyakamban. Mi van Zoltánnal? Több, mint valószínű, hogy rejtek helyemnél elhaladt, anélkül, hogy észrevett volna. Hogyan fogom vele az összeköttetést újra helyreállítani? Az ő elvesztése rám nézve valósággal katasztrofális lett volna. Ha már elhaladt, kár utána mennem. Miután minden valószínűség szerint valami járművön utazik, gyalog aligha fogom már utolérni. Legjobb lesz tehát itt helyben várni, hát ha egyáltalán nem haladt el még az ország utom. Amennyiben ezután nem mutatkoznék, szerencsémet egyedül fogom továbbra is megpróbálni. Már azt a tervet is kezdtem latolgatni, hogy nem volna-e tanácsos a karánsebes, mehádiai vasútvonaltól nyugatra fekvő erdőségeken át a Dunát elérnem, ahonnan azután valami úton módon átvergődhetnék Szerbiába. Mivel megéheztem, előszedtem háti zsákomból kis elemózsiámat és enni kezdtem. De az országutat egy pillanatra se vesztettem el szemem elől. Egy kerékpáros közeledik lúgos irányából. Zoltán volt. Megszólítom, s ő bejön hozzám a bozótba. Kölcsönös kimagyarázások. Ő körülbelül fél órával ezelőtt haladt el rejtek helyen mellett, de nem vettük észre egymást. Én mert aludtam, ő mert igen jól elrejtőztem. Miután azonban a falu túlsó végén, sőt azon túl sem bírt rámakadni, lassan visszatért. Már aggódott miattam, attól tartván, hogy útközben esetleg utolért a körözött menekülőt lépten nyomon fenyegető végzet a letartóztatás. De szerencsére mégis összejöttünk. Zoltán karánsebesen nem tudott autót kapni, a magyarok pünkösdi ünnepe miatt az összes gépkocsikat kirándulók foglalták le. Ellenben összeköttetésbe lépett lugosi jó barátokkal, akik ma este várnak, és részemre a további menekülés útjait egyengedik. Ő előre megy, slugas előtt fog megvárni. Én menjek csak nyugodtan az országúton, mert egy karánsebes felől jövő kocsi fel fog venni. A kocsi tulajdonosát jól ismeri, és tudja, hogy megfelelő díjazásért hajlandó bárkit magával vinni. Én jó szerencsémben és Belito Angelo névre szóló útlevelemben bízva megindultam az országúton Lúgos felé. Az Zoltán által említett kocsi utolért, de mivel már sokan ültek rajta, szóba se álltam a tulajdonossal. Hiszen igen jól tudtam, hogy ilyenkor mindenféle kérdezősködésnek van kitéve az ember, melyekre minden esetben kellően megfelelni valószínűleg nehezemre esett volna. A hőség percről percre tűrhetetlenebbé vált. Csak a legnagyobb önuralom tartott vissza, hogy valamennyi útnál ne igyam. De azért utazásom teljesen veszélytelen volt. Senki se törődött azzal az egyedül baktató olasz kőművessel, aki a kérdésekre csak a maga anyanyelvén tudott válaszolni. Az órom tövén a zsidó által észrevett szemüvegnyomot tapasztalt tüntettem el. A békeidőkhöz képest feltűnő volt az Olá királyságbeli betulakodók nagy száma, akikkel az ember lépten nyomon találkozhatott az országúton. Kocsikkal és málhás állatokkal jöttek Orsóván át tún Severin vidékéről. A benszülött oláok már akkor rossz szemmel nézték az úgynevezett felszabadítókat, kik mindenütt a fegyveres hódító önérzetével és arroganciájával léptek föl. Lúgos közelében a pünkösdi ünnepre való tekintette szokatlanul nagy volt a forgalom. A szép idő miatt sok ember a szabadban töltötte a vasárnapot. Mindenképpen azon voltam, hogy kerüljem az embereket, és ezért újból behúzottam egy bozódba, mely buján tenyészett az úttal párhuzamosan húzódó patakocska mellett. Egy fagyőkértővében, hol a víz igen tág, barlangszerű odut fájt a földbe, oly menedéket találtam, mely a kirándulók szeme elől teljesen elrejtett. Itt akaratom ellenére másodszor aludtam el ezen a napon. A természet szervezetemet általában megfosztotta attól a képességtől, hogy bizonyos körülmények között ellen tudjak állani Morpheusnak. Ha a sors arra kényszerít, hogy tétlenül töltsék egy bizonyos időt valahol, minden akaratom ellenére menthetetlenül elalszom. Órám tanúsága szerint körülbelül két órát alhattam, midőn egy szerelmes pár beszélgetése felébresztett. A szürkület már beállott, és a városban kigyulladtak a villanylámpák. A hód magasan járt, s a fák és kimagasló tárgyak éles árnyékot vetettek. Kimentem az országútra, és azon elmélkedtem, miképpen is fogok most találkozni Zoltánnal. Körülbelül erre a helyre állapítottuk meg találkánkat. Lassú léptekkel közeledtem a város felé, és mindenképpen azt a látszatot igyekeztem kelteni, mintha magam is ártatlan kiránduló volnék, ki a kezében tartott hátizsákban a zöldben elfogyasztott vasárnapi elemózsiáját vitte. Hogy a látszatot még teljesebbé tegyem, virágcsokrot szedtem, és azt az út széléről tépett növényekkel és füvekkel lépésről lépésre egészítettem ki. Amellett azonban minden embert és járművet a legélénkebb figyelemmel kísértem. Előkelő kinézésű fogat jött a város felől velem szemben. A kocsist lépésben hajt. A hátsó ülésen egy úr ül, aki szintén a legnagyobb gonddal figyeli a járókelőket. Zoltán volt. Hozzálépek, és ő sokat mondó kézjelek átnyújt egy csomagot. Azzal az országúttól kisé félre vonulok, és rövid pár perc múlva sportsapkával, úszterrel és fényesre kitisztított csizmával felszerelve, egész stílszerűen helyezkedtem el a hintóhátsú ülésén Zoltán mellett. Egy ideig még kihajtunk a mezők felé, aztán feltűnés nélkül megfordulva visszaügetünk a városba. Zoltán örömmel értesít, hogy sikerült megállapodnia egy Temesvári autó tulajdonossal. A tulajdonos este 11 órakor eljön értem Lugosra, és elszállít Dettára. Tekintettel a szép éjszakára és az utak kitűnő állapotára biztosan számíthatunk rá, hogy évfél után két órakor már ott leszek. Egy Lugosi barátunktól ajánlólevelet kaptunk, mely egy gazdag, állítólag teljesen megbízható magyar barát német kereskedőnek szólt. Ebben megkérte, hogy engem, mint a kocsisát, csempészen át szerbek által megszállt területre. Az autó megérkezését várjuk be egy jó ismerősünknek a város belsejében lévő gyártelepén, hol engem már vacsorával várnak, melyet jó barátok társaságában fogunk elfogyasztani. A fogatot itt létem idejére egy vidéki nagybirtokos bocsátott a rendelkezésünkre. A vacsora a gyár irodájában programszerűen folyt le. Zoltán azonban megkérte az urakat, hogy egymás után külön-külön menjenek haza, nehogy az oláok valami magyar összeesküvő gyűlésre fogljanak gyanút. Tíz óra után Zoltánon kívül már csak egy barátunk maradt velünk, de az is megbánta, mert amint később elmondta nekem, aznap este esett át életének egyik legnagyobb ijedtségén ugyanis röviddel 11 óra előtt beállított a Temesvári autótulajdonos azzal a jelentéssel, hogy a Maderspak eset miatt a szigoranca megtiltott minden éjjeli autóutazást. A város kiáratát őrszemek tartják megszállva, akik minden embert leigazoltatnak. Alig, hogy eltávozott a rémhírhozója, és mi a további teendőket illetőleg tanakodtunk, azzal állított be az éjjeli hogy a szigoranca át akarja kutatni a telepet, mert az irodahelységnek így késő éjjeli kivilágítatását felette gyanúsnak tartja. Lugosi barátunk halott halvány lett, és ilyetében leesett az álla. A helyzet nekem is, de Zoltánnak is egy cseppet sem tetszett. Azért mindenek előtt a jó öreg aladát áttuszkoltuk a stakéta kerítésnek azon az oldalán, hol egy rövid sikátoron áthaladva elérhette a Temes folyó partját. Zoltán egy másik helyen hagyta el a terepet, miután abban állapodtunk meg, hogy mielőbb elhozza a rendelkezésünkre álló fogadot. Én a magam részéről a telepen maradtam. Két eshetőségre voltam elkészülve. Vagy elfogadják az igazolásomat a detektívet, csak akkor semmi baj, vagy pedig erőszakoskodnak. Ez esetben a Frommer pisztoly és a kézigránát veszi át a szót. Időközben az íjjelű őr bebocsátotta a szigoranca embereit. Két töpörödött víznek is alak volt, kiket inkább a nyári hónapok alatt Bélistára helyezett gesztenyesütőknek, semmint retteget rendőrügynököknek lehetett volna tartani. Elegáns úszterem láthatólag annyira imponált nekik, hogy a legalázatosabb udvariassággal bocsánatot kértek alkalmatlankodásukét, és eljárásukat a Madersbach esetből kifolyólag kiadott szigorú rendeletekre hivatkozva mentegették. Én a nagyúr leereszkedő szívéjességével szorítottam velük kezet. Gondoskodtam róla, hogy minden szorítás egy 50 ötvenlejes bankjegyen legyen kibélelve. Azután, mint Oravica vidéki nagykereskedő mutatkoztam be, kinek Lugosi gyártulajdonos barátja megengedte, hogy irodájában néhány, csak pár perccel előbb eltávozott ügyfelével egy nagyobb tranzakciót bonyolítson le. Magam a szép hűvös éjszakai időt arra akarom felhasználni, hogy az éj folyamán fogatomon, mely épp e percben állt elő, horavicára térjek vissza. A detektíveknek mindez plauzibilis volt, de midőn Zoltánnal helyet foglaltam a fogaton, figyelmeztettek, hogy a városi vámnál őrszem áll, aki igazoltatni fog bennünket. Erre egy százlejes bankó átnyújtása mellett arra kértem őket, kísérjenek el odáig és igazoljanak bennünket, amire azonnal hajlandók voltak. Így a kisülésen elvittük őket a vám Intézkedésük azonban fölösleges óvatosságnak bizonyult, mert az őrszem ölbetett puskával a földön ülve, háttal az őrbódénak támaszkodva aludta az álmát. Egy ideig a gyönyörű holdvilágos éjszakában minden terv és cél nélkül hajtottunk az országúton örülve, hogy épp bőrrel hagyhattuk el a várost. A sors ez esetben mindenki részére a legkedvezőbb megoldást találta meg. Mi simán menekültünk, a detektívek pedig egy kis pénzhez jutottak. Zoltán, aki ismerős volt a vidéken, megkérdezésem nélkül utasította a kocsist, hogy egy földbirtokos kastélyához hajtson. Ott eltöltjük az éjszakát. Hogy mi lesz ezután, majd meglátjuk holnap. Engem a kitűnő rugókon tovaugró hintó rövid időn belül ringatott. Amikor Zoltán felébresztett, fogatunk az országúton állott. Egy kastély élősövényjel bekerített parkja mellett voltunk. A szó nélkül megfordult és visszahajtott lugos irányába, mi pedig átmászva egy becsukott kis vasajton behatoltunk egy parkba. Két hatalmas kommondor támadt ránk hangosugatással, de Zoltán első szava lecsendesíti őket. Látom, hogy ismerősöknél vagyunk. Oda sompolygunk az egyik ablakhoz, Zoltán a vállamra áll, és bekopogtat. Hallom, amit a fejem felett két férfi hang tárgyal egy ideig, aztán érzem, hogy Zoltán már nem áll rajtam. Bemászott a nyitott ablakon. A következő pillanatban valaki egy törő között lógat felém, melybe belekapaszkodom, és követem barátom példáját. Sötét szobában állok. Velem szemközt kinyílik egy ajtó, melynek nyílásában egy gyertyával megvilágított hálószobát pillantok meg. Belépek, és a következő pillanatban Kb. a huszárőn nagy zárkarjaiba. Régi harc barátom, rettenthetetlen, bátor magyar hazafi. Nem aggódó bölcs, de elszánt úr. Zoltán rövid felvilágosító szavai után azonnal tisztában van a helyzettel. Engem lefektet a saját hálószobájában lévő pamlagra. Vigyázni kell, hogy meg ne lásson a cselétség, mert az kivétel nélkül megbízhatatlan. Egyelőre pihenjünk. Hogy ezután mit fogunk csinálni, majd reggel megbeszéljük. Mire felébredek, világos nappal van. Megfürdöm, megborotválkozom, megreggelizem, és Béla tetőtől talpig felöltöztet. Bajuszomat és pofaszakállamat újra befeketíti. Fekete szemöveget köt a homlokom alá, és ugyanazon az ablakon át ereszkedem le a parkba, melyen át az éjszaka a kastélyba jutottam volt. A kapott utasítás értelmében a kis fa át, melyet ez alkalommal nyitva találok, kijutok az országútra. Ott nyugodtan várok. Pár perc múlva gépkocsi gurul ki a kastély főkapuján, és előttem áll meg. A kormánykeréknél Béla ül. A hátsó ülésen a kastély úrnője és Zoltán foglaltak helyet. Felveszek egy tágporköppent, és Béla mellé ülök le. A gépkocsi megindul, és gyors vágtat lugos felé. Én azalatt megkapom a kellő felvilágosítást és az utasításokat. Temesvárig megyünk, ott szerzünk egy bérautót, mely elvizdett Addig Mr. Black vagy Chicágóból. Te csak angolul tudsz. Ezentúl nem beszélünk többé magyarul. Gyönyörű pünkösdi idő van hétfőn. 1921. május 15-én. A gépkocsi előkelő iramban száguld végig Lugos utcáin. Látom egy közeli rokonomnak két serdülő leányát. Az anyjukkal mennek haza az ünnepi Isten tiszteletről. Béla figyelmeztet az engem köröző plakátokra, de nem merem azokat közelebbről szeműsde venni, mivel ezáltal esetleg feltűnővé tennem maga. Nem szégyellem bevallani, hogy jó lesőérzés fogott el, mikor újra kiértünk a városból. Gazdag vidéken száguldunk végig, melyet egykor Európa magtárának neveztek. A jól megmunkált földek és részben már másodszor megkapált kukoricatáblák között szembeszöknek egyes földtáblák, melyek semmi nyomát sem mutatják a mívelésnek. Óriási területeken, melyek azelőtt szántóföldek voltak, puján bórjánzik a konkó és a kóró. Egy-egy gyermek legeltet rajta pár tehenet vagy disznót. Ezek az oláföldreform folytán a magyar birtokosoktól elvet földek. A megboldogított oláparaszt nem képes megbunkálni és bevetni őket. Össze-vissza annyi haszna van belőle, hogy pár darab marhával többet tarthat, melyeket azután szabadon legeltethet a parlagon hagyott földeken. Pompás tempóban siklunk át buziás fürdőn. A városka eléggé elhagyott benyomást tesz a régi háború előtti időkhöz képest. Igaz, hogy a tulajdonképpeni fürdőidény még nem kezdődött meg, de azért barátaim állítása szerint a régi élete akkor sem tér vissza. Azok, kik annak idején semmi anyagi áldozattól sem riadtak vissza, hogy női bajokban szenvedő feleségeiket kigyógyítassák, ma pénztelenek. A jelenleg hatalomra jutott balkán pedig közömbös az ilyen kicsiségekkel szemben. Villás reggelire egy földbirtokos kastélyába érünk. Tízezer holdas gazdaságnak megfelelő építészeibe berendezkedés. Az Olá földreform lebalkanizálta az egészet száz holdra, beleértve a kastély nagy kiterjedésű parkját és kertjeit. De a megmaradt földet is alig lehet megmívelni. Az Olá csendőrség között nem lehet fenntartani a fegyelmet. A hatóságok is mindent elkövetnek, hogy a magyar birtokost lehetőleg megfosszák a kézi munkaerőtől. A cserétség valóságos vegzálásoknak van kitéve, ha régi kenyéradójukhoz hű marad. Villás reggeli alatt a cselédség távol távollétében megoldódnak a nyelvek. Mindannyian olá szenvedő magyarok lévén saját nyomorúságunkról, melyet eléggé ismerünk, és melynek minden variációja majdnem három év óta tárgya nem igenesik esik szó. Az eszmecsere a Csonkaország részéről várható felszabadítás gondolat körében mozog. Minden onnét jövő jel és izenet, akár hivatalos, akár magánforrásból származik, arra enged következtetni, hogy oda át komolyan foglalkoznak ezzel a gondolattal. A késés oka azonban megmagyarázhatatlan. Mindenki ismeri a megszállók gyengeségét út katonai, mint közigazgatási és gazdasági téren. Lidenforst féle kísérletet emlegetik, melyet minden középiskolát végzett embernek bemutattak a fizika órán. Egy vízzel telt poharat mélyen a fagypont alá hűtenek le, anélkül, hogy a víz megfagyna. Mihelyt azonban a legkisebb lökést kapja, az azonnal jéggé vált folyadék üvegszillánkokká töri szét a poharat. Vajon mi tartja vissza a csonka magyarokat, megszáll területen szokásos kifejezés, hogy a mélyen a fagypont alá olá Imperiumnak megadják ezt a parányi lökést? Ez annál érthetetlenebb, mivel az oláok maguk is érzik helyzetük fonákságát, és rémülettel gondolnak arra az érthetetlen okból elmaradó rázkottatásra, mely őket azonnal és menthetetlenül felborítaná. A csónkaországban élő testvérekkel szemben megnyilatkozó hangulat nem a legbarátságosabb. Körülbelül a háborgó tenger vad hullámaival küzdő hajótöröttekéhez lehetne hasonlítani, kik az aránylag biztos mentőcsónakokban menekülő és őket hagyott társaikra gondolnak. Zoltán és az a nemes lelkű urinő, kinek gépkocsijával idáig jöttünk, előre mennek Temesvárra, hogy intézkedjenek a további menekülésemet illetőleg. Fogadja ez a hölgy, akit érthető oknál fogva nem nevezhetek meg, ezúton is köszönetemet és csodálatom kifejezését, ezért a bátor és önfeláldozó eljárásért, mely minden bizonyal elfogatásom esetén őt is az oláfogság minden kinyának és sanyargattatásának tette volna ki. Én Bélával egy órával később kocsin indultam el Temesvárra, hol egy barátunknál Zoltánnal találkoztunk, ki az ügyet a legnagyobb megelégedésünkre intézte el. Sikerült ugyanis egy bérautót felfogadnia, mely bennünket egy a városon kívüleső kocsma előtt fog felvenni, és innen egyenesen dettára szállítani. Temesvárról azért nem akart elindulni, mert a a legutóbb azt a rossz szokást vette föl, hogy a város utcáin közlekedő gépkocsik utasait ötletszerűen mindenkülönösebb indok nélkül igazoltatta. Így, miután az összes áldozatkész barátoktól szívélyes búcsút vettünk, Zoltánnal kocsin hajtattunk a bérautó tulajdonosával megbeszélt a lákára. Zoltán útközben felhívta figyelmemet néhány engem köröző plakátra, de mivel nem akartam feltűnést kelteni, megelégettem azzal, hogy az ügető kocsiról vegyem azokat szemügyre. A találka helyén a bérautó tulajdonosán kívül, legnagyobb meglepetésemre, még egy urat találtunk. A kölcsönös bemutatkozásnál, mikor is én, mint Andersen, német mérnök szerepeltem, az autós, aki a háború alatt repülős volt, az idegent, mint volt tisztását ismertette meg velünk. Nagyobb túrák alkalmával Balaneszkúrat, mint segítőtársat magával szokta vinni. Ez úgy rám, mint Zoltára nézve teljesen programon kívül eső meglepetés volt. Nem számítottunk rá, hogy a menekülés veszélyes kockázatát azzal kell növelnünk, hogy pár óra hosszat egy fajbeli olával szűk helyre összeszorítva utazzunk együtt. Ez ellen azonban, anélkül, hogy feltűnésnek eltenénk, semmit sem lehetett tenni. A lehető legbarátságosabb arccal bele kellett harapni a savanyú almába. Arra azonban el voltam határozva, hogy az olábarátságot í alakban kultiváló osztrák sógort, mert az autóst annak tartottam, a kenyértörésre kerül a sor, a együtt fogom a túlvirágra küldeni. A két ex-repülő elől Zoltán és én pedig a hátulsó ülésen foglaltunk helyet. Az autó száguldva repült detta irányába. Az olá ismételten hátranéz és fülkészve szegezi rám szemeit. A plakátok jutnak eszembe, amelyekben magas vérdíj van kilátásba helyezve annak, aki engem élve vagy halva a szigoranca kezére kerít. Ez a gazember azt a pénzt akarja megszerezni. Aggodalmamat közlöm Zoltánnal. Az kezdetben kikacag, később azonban komolyan leint. Alaptalan rémlátás az egész. Ennek az embernek sejtelme sincs róla, kivel utazik. Balaneszku újból hátra pillant, gyanakodva. Zoltán, én mindkettőt lelövöm. Te az autót elvezeted a demarkációs vonal közeléig, s ott majd mindketten átszökünk észrevétlenül. Ha engem itt elfognának, neked sincs maradásod. Inkább végezzünk a két gazemberrel most egyszerre, gyorsan és biztosan. Ne csinálj őrültséget, én az autost, mint teljesen megbízható embert ismerem. Ismételten találkoztam vele a háborúban, sőt, Ernő bátyámmal, ki szintén repülő volt, együtt szolgált. Uralkodj idegeid felett. Jól kigondolt menekülési tervemet, mely eddig oly fényesen sikerült, ezzel az őrültséggel halomra döntenéd. És ezzel jobb kezemen, mely a frommelypistolt megmarkolta a zsebben, ott is éreztem már az Oltán bal keze nyomását. Majdnem dulakodásra került sor. Az előttünk ülő két embernek sejtelmesen volt róla mi vékony hajszálon függött az életük. Zoltán rábeszélésének engedve végre megígértem, hogy elállok szándékomtól. De az a meggyőződés mindinkább gyökeret vert lelkemben, hogy dettára való megérkezésünk után drágán kell eladnunk életünket. Ám ez alkalommal tévedtem. Talán legvégzetesebb ballépésemről, mely ártatlan emberek életébe kerülhetett volna, és esetleg szerencsés megmenekülésemet hiúsítja meg, tartott vissza Zoltán józansága és hidegvére. Ha ezeket a sorokat elolvassa, fogadja ezúton is hálás elismerésemet és köszönetemet. Dettám mindabból, amitől rettegtem, nem történt semmi. Békében búcsúztam a két autóstól. Az egyikkel később találkoztam Budapesten, és elmondtam neki, hogy mi veszélyben forgott akkor az élete. Kár lett volna érte, mert amint megtudtam, ő is önfeláldozóan és derekasan dolgozott akkoriban a magyar haza érdekében. Mikor Dettára érkeztünk, elváltunk egymástól. Béla barátomtól kapott legtisztességesebb polgári öltözetemben azonnal elmentem annak az úrnak a lakására, kihez ajánló levelem volt. Jól esett az az érzés, hogyha minden jól megy, esetleg ma már elhagyhatom az oláok által megszállt területet. Gondolatban új szerepemre készültem már, melyet a demarkációs vonalon való átkelés alatt, mint kocsis fogok eljátszani. Igen előkelő kinézésű, a tulajdonos jó módját és fejlett ízlését eláruló városi ház ajtaján kopogtattam be. Az előszobában a jól öltözött szobalány német nyelven arról értesített, hogy senki sincs otthon. Az egész család, a házura, felesége, két férnél lévő leány, két vő és egy hajadonlány koncerten vannak. Tíz óra előtt alig fognak hazaérni. Ha azonban a család szűkebb ismerettségi köréhez tartozom, Jöjjek akkor, mert az urasság ma még bizonyára soká fog teja mellett szórakozni és muzsikálni. Ilyenkor a ház barátaiból álló nagyobb társaság éjfél utánik is együtt szokott maradni. Az árórával nem törődnek, mert az olá tiszturak bejáratosak a házba. A bőbeszédű lány sok olyan dolgot árult el, ami felett valóban érdemes volt gondolkodni. Az utcán gyorsan elhatároztam, hogy én is elmegyek a hangversenyre. Valósággal perverz vágy fogott rajtam erőt egyszerre, hogy én is jól vacsorázzam a nagy nyilvánosság előtt, mint más civilizált ember. Zenét akartam hallgatni, szép hölgyeket látni, szabad ember módjára mozogni, szabad emberek között. Megváltottam belépő jegyemet. Egy kerthelyiségben terített asztalok. Maga a hangverseny egy teremben, melynek a kert vége felé nyíló ablakai a nagy hőség miatt nyitva voltak. A bejárat mellett a kassa, a tipikus vidéki kávéházi kaszírnővel. Annak adtam át megőrzés háti zsákomat és az ulstert. A nő kíváncsi szemekkel nézett, de nem tett semmiféle megjegyzést. Egyik asztalnál háttal felémült Zoltán az autósokkal. Egyikük sem vett észre. Kerültem őket, mert féltem barátom szemrehányásaitól. Eljárásom joggal fel is háboríthatta volna. Az autón egy árnyéktól való félelmemben kettős gyilkosságot akartam elkövetni, most pedig valósággal az oroszlán szájába dugom be a fejemet. Egy körözött, sokak által ismert menekülő, aki egy sokaktól látogatott nyilvános mulatságra megy, csak futóbolond lehet. Hm, mindegy. Annyi bújkálás, elővigyázatosság, csel és ravasság után kockáztatnom is lehet valamit. A szerencsétől függ az egész. Anélkül úgyis hiába való minden. Bemegyek a hangversenyterembe. Német kultúra, klasszikus zene. Quartet adja elő beethoven zongora kísérettel. Két szám között megtekintem a közönséget. Többnyire helybéli német intelligencia. De amit ki lehet venni a beszélgetésekből, vidékről, sőt a szerbek által megszállott területről is sokan rádultak ide. Feltűnő sok az olátiszti uniform is. Mióta érdeklődik a bocskoros a klasszikus zene iránt? Ó, ezek nem bocskorosok. Azoknál még sokkal aljasabbak, sokkal megvetendőbbek. Osztrák renegátok. A Wiener Neistatti Akadémia és a Hadapródiskolák nevertjeinek söpredéke. Zsoldos katonák. láncknektek nektek, kinek se elvük, se meggyőződésük, se hazájuk. Tegnap még a két fejusas bálványa előtt imádkoztak, Ma pedig skrupulus nélkül vették föl Ferdinánd uniformisát, hogy a lej, olájnyelven oroszlán, jegyében új talpakat nyaljanak. Sokan még most is csak németül tudnak. Schumann karneválja. Valóban nem rossz farsangit májusban. Osztrák és sváb zenei érzelgés Szent István koronájának területén oláfenhatóság alatt. Egy magyar pedig mint kivert farkas, lopva élvez egy-egy morzsát a zenei kultúra terített asztaláról. A muzika hallgatása ezúttal rossz hatással van rám. Már Tolstói kifejtette a Kreuzszer hogy a zene egyike a legveszedelmesebb narkotikumoknak, melynek adagolását a legszigorúbb állami ellenőrzés alá kellene helyezni. A zenei kultusz azon népek kebelén hajtotta legszebb virágait, melyek fejlődésük csúcspontját túlhaladták, vagy amelyeket a sors kegyetlen végzése rabszíra fűzött. Csak a dekadencia és a függő bomlási termékeiben keletkezhetett az a szellemi trágya, amely a legelőkelőbb zenei tehetségek kifakadásának kedvez. A birodalma legkimagaslóbb fénykorának idején élő római, az 5. Károly uralkodása alatti spanyol, kinek birodalmában soha nyugodott le a nap, az Indiát, a Fogföldet, Ausztráliát és Kanadát a maga képe szerint megalkotó angol nem muzsikáltak. Ellenben a múlt századbeli idegenjárom alatt sínlődő olasz és a Habsburgok kegyelemkenyerén udvari borravalókból élő osztrák-német produkálta a leghatalmasabb zenei zseniket, kiknek műveiben az elfojtott energiák titáni zenei gondolatok alapján tomboltak. Chopani motívumokban zokog a gúzsba kötött lengyel nemzet, melynek minden másfajta energetikus érvényesülését az orosz zsarnokság akadályozta meg. A hangversen zenéje engem is megmérgezett. Lelkileg, s részben testileg is rongyál ágyítva hagytam el a termet. Egy gyermek elvehette volna jobb zsebebből a Frommer pisztolyt, a balból a tojás gránátokat. Leültem és vacsoráztam. A mellékasztalnál németül beszélgető osztrák Velem szemközt a kasszatündér integető, szemhonyorító figyelmemet mindenáról lekötni akaró arca. Fülemben a früling szonáta egymásnak feleselgető ritmusai, és gríg nászindulója. És amellett semmivel sem törődve éhesen eszem az elében tállalt jó meleg ételeket, mint a kiéhezett állat, mintha a világon nem volna szigorancat, nem lennének csendőrök, nem fenyegetne börtön, kínzókamra, ütleg, tüzes vas, köröm alászúr, tűk, Pusztulás és halál. A zene megmérgezett. Zoltán megrémült és felháborodott arca tűnik fel előttem. A megbotránkozás, dű és kétségbeesés kígyószi változtatják át a hangját. Takarodj innét azonnal, a kasszírnő megismert. Fizetni akarok. Pincér, kiáltja Zoltán. Ez az úr az én vendégem. Aztán fülembe Csak kifelé innét, te barom. A kasszához megyek, átveszem a podgyászomat és úszteremet. A kaszírnő felém hajlik. Kapitány úr, siessen elinnét, aki valaha járni látta magát, az a mozgásáról megismeri. Én Petrozsényben, a vágneréknél voltam kaszírnő, ritkán láttam, de végig megismertem azonnal, csak gyorsan el. Kün vagyok az utcán, céltalanul bolyongok, valaki karom fog és vezet. Zoltán volt, aki erőszakkal szólt annak az úrnak a házához, kinek a lugosból hozott ajánló levelem szólod. Beküldött. Az előszobában azzal a bizonyos szobalánnyal találkoztam. Jelentsen be a nagyságos úrnak. A szalomban zongora és énekszó. Az üvegajtón át látom az egész társaságot. Könnyű, világos, nyári ruhákba öltözött hölgyek, polgári ruhás urak, osztrák olákatonak. Egy tíz zongorán kísér valami fiatal hölgyet, aki csengő mezoszoprán hanggal énekel, Schubert dalokat. Az elém siető házi úrnak bemutatkozom Anderson néven, és átadom a lugoson kapott ajánló levelet. Olvasás közben mindinkább inkább elkomolyodik, majd halott halvány lesz. Arca az égységtől megfakul, kezei reszketnek. Végre azonban mégis megemberreli magát annyira, hogy egy az előszobában zümmögő szamovár spiritus lángjánál elégeti a levelet. Körülbelül ugyanazt mondja, mint az aninószai pap. Nem kérem, nem faggatom ezt az emberi roncsot, kit a veszélypuszta árnyéka annyira megfélemlített, hogy egy teljesen idegen előtt ennyire megfeledkezett emberi méltóságáról. A félelemérzése mindenkit erőt vehet alkalomattán, de aki azt meg is mutatja, az aztán igazán a nyomorultak legnyomorultabbjai közé számít mint kitaszított, előzött, cserben hagyott és megtagadott földön futó hagyom el a gazdag ember házát, kinél pár nappal ezelőtt anyagi javakban én sem voltam szegényebb. De nem irigyeltem a nyomorultat. Mennyivel könnyebben élek én, aki kivert farkas módjára bújdosom a havasokban, erdőkben, az országutakon, az engem üldöző hiéna had elől, mint a civilizációnak ez a remegő ölebecskéje, kit a veszély árnyéka is megfoszt étvágyától és álmától. Csak most tudom igazán, hogy kicsodák a szegény gazdagok, és hogy mennyivel iridlisre méltóbbak náluknál a gazdag szegények. Étvágyamat lukullusz módjára elégítem ki az étteremben. Most neki támaszkodom a kerítésnek, és élvezettel hallgatom a Montsheison a harmadik részének idegkorbácsoló futamait, melyeknek hangjai átszűrődnek a nyitott ablakon keresztül az utcára. Aludni szeretnék valahol egy bokkorban a holdvilágos nyári éjszakában heverészni, és a ma este hallott zenei benyomásokat gondolatban újra átélve az alvás nirvánájába átsiklani. Dübörgő autó áll meg mellettem. Zoltán leugrik róla, a vállamat, és gyors szaggatott mondatokban azt súgja a fülembe, hogy a szigoranca már érdeklődött az autó utasai iránt. Legfőbb ideje, hogy odébb álljak. Én öltözzem át földönfutó szerepemnek megfelelő ruházatomba, és menjek egy falu végé kocsmába, ahol lehet csempészeket találni, kik pénzért üzletszerűen azzal foglalkoznak, hogy útlevél nélküli utasokat csempészenek át a demarkációs vonalon. Zoltán, ne hagyj el! De ő minden teketória nélkül faképnél hagyva odébb állott. Jól tette. Ma is hálás vagyok érte, mert további együttlétünk csak szükségtelen veszélyeknek tett volna ki mindkettőnket. Így az utasításnak megfelelően bementem egy látszólag elhagyatott ház udvarába, ahol egy friss lóherével, félig megtelt szekérben végrehajtottam a ruha cserét. Aztán végigheveredtem az illatos lóherén, és elaludtam. Szerencsém volt. A szerencse a szekér tulajdonosának személyében jelentkezett, aki nyers sváb nyelven felelősségre vont tulajdonába való betolakodásomért. Német nyelven adott felvilágosításaim azonban szemmel láthatóan megnyugtatták, mert azzal a víztatással állottodép, hogy csak aludjak nyugodtam, csupán lelkemre kötötte, hogy a tűzveszély elkerülése véget ne cigarettázzam. Az a kis alvás rendkívül jótékonyan hatott rám, és lelkileg teljesen visszanyertem az est folyamán elvesztett egyensúlyomat. Hisz egy ideig tisztán pillanatnyi kívánságaim befolyása alatt a legelemibb okosság és óvatosság követelményeit hagytam figyelmen kívül. Ráeszméltem helyzetem veszélyes és fonák voltára, és újra visszatért belém a régi, céltudatos energia, mely eddig annyi veszélyen átsegített. Összeszedtem tehát cókmokomat, és gyors lépésekkel siettem az oltán által megjelölt kocsma felé, amelyben rezes banda hangjainál, dett de a kocsisai, olákatonái és baráberei táncoltak a helybéli szakácsnékkali szobalányokkal. Midőn a kocsmába lépek, a vigalom még javában folyik. A zene szól, a párok kurjongatva forognak, de a kocsmáros már a záróra meghosszabbítása véget tárgyal a csendőrökkel. Úgy látszik könnyű volt a megegyezés, mert a közerkölcs szigorú őrei bevonultak az úgynevezett szobába, hová bort és sört visznek be. Rumúnia már érben minden tilalom csak arra való, hogy pénzért ki lehessen játszani. Én leülök egy asztalhoz, és két decipálinkát rendelek, melyet azonnal ki is kell fizetnem. A dettai három tetőben nincs hitel. Az üvegtartamát óvatosan kijöntöm az asztal alá, és lesem az alkalmat, mikor és hogyan lehet észrevétlenül tárgyalni a kocsmárossal. Nem kell soká várnom. A ház kövér urak kijön az extraszobából, átvergődik a forró és táncoló párok között, és a nyitott ajtón át kimegy az udvarra. Ezt a pillanatot felhasználom, és utána rohanok. Éppen felkeltette a kocsist, és erősen svábos kiejtéssel és hangsúlyozással ad utasításokat a reggel megkezdendő munkára vonatkozóan. Nyugodtan végighallgatom a parancs kiadást, és azután előadom mondani valómat. Oravica bányán kőműves vagyok. Megtudtam, hogy a szerbek által megszárt bánlakom, ma reggel meghalt a bátyám. Nincs időm a megfelelő vízumot megszerezni, de azért okvetlenül még a ma éjszaka folyamán át kell jutnom szerb megszállott területre. Ha nem lehetek ott a temetés előtt, okvetlenül ellopják a megboldogult új csizmáját és fehér neműjét. Hozzon engem össze valakivel, aki átségít a demarkációs vonalon. A kocsmáros kívánságomat hajlandó teljesíteni, de a közvetítésért azonnal lefizetendő tíz lejt követel. Én már óvatosságból is alkudozom. Egy kőműves, aki az első szóra megjegyzés nélkül lefizet ekkora összeget, minden esetre gyanús. Sikerül lealkudnom hét lejre. A korcsmáros megy a táncterembe, rövid idő múlva egy kocsis külsejű magyar emberrel tér vissza, kivel olaszos kiejtéssel, tört németséggel felveszem a tárgyalások vonalát. Hosszas alkudozás után megegyezünk. Száz lej. Ötvenet azonnal lefizetek, ötvenet pedig pánlakra való megérkezésünk után. Én az azonnali indulás mellett vagyok, és követeléseimet ki is erőszakolom, Dacára annak, hogy az én emberem mindenáron haza szeretne még menni, hogy a lábán lévő új parádés csizmáját levesse. Emiatt már dúzzogva indultunk el, mert folyton azon járt az esze, hogy a harmatos fűben annak a nagy fáradtsággal előállított fényezése el fog halványulni. A városból kiérve, lóhere táblákon frissen kapált kukoricásokon és térden felülérő vetéseken át toron irányban igyekeztünk a demarkációs vonal felé. A hold már a látóhatárhoz közeledik. Menetirányunktól fél-balra maradt. A sarcsillag jobb oldalt van. A legény jól vezet, egyenesen nyugati irányban. Menet közben folyton fecseg és vállalkozását a veszély nagyságának kidomborítása által oly színben igyekszik feltüntetni, mintha az a száz lejével alig volna kifizetve. Hozzá még az új csizma benedvesítése és koptatása által okozott kár. Azután nem tréfa ha az olá cirkáló járőr elcsíp. Ha nem tudok azonnal legalább 200 lejt lefizetni, úgy megvernek, hogy alig fogok dettára visszavánszorogni. És mindettől ő engem megkímél száz lejér. Mégiscsak kevés. Járna egy jó borra való. Majd arról beszélhetünk, bánlakom. Kísérőm egyszerre hasra vágódik. A térden felüléről rosban teljesen eltűnik. Követem példáját. Melléjek úszok, és kérdem, hogy mi a baj. Hol áll patról az ösvényem? Ha elhaladtak, majd tovább mehetünk. Ezeket én is megnézem. Kiveszem a szemüveget. Három bocskoros alak baktat tőlünk ötven lépésnyire egy ösvényen. Mögöttük nyugodtan kullog egy komondor. Ezekkel nem lett volna nehéz kiegyezni, de azért jó, hogy nem vettek észre. A legjobb esetben is pár száz lejjel szegényebben kellett volna odébb állnom. Pár perc múlva elmúlt a veszedelem. Felkelünk és folytatjuk utunkat. Aztán éles kanyarulattal letérünk déli irányba. Széles csatornához érünk, melynek mindkét partján sűrű fűzfabozót rajadzik. Palló vezet át a vizen. A közepe le van bontva. A deszkák át vannak húzva az innen partra. Vezetőm egy pallót fektet át a nyíláson, és átmegy rajta. A vékony deszka még ez alatt a vékony dongájú legény alatt is zsanusan recseg. Nem merem követni, mert az én 90 kilogrammot meghaladó súlyom alatt biztosan leszakad. Ezért hát hátizsákomat átdobom, magam pedig pisztolyjal a fogam között pár tempóval áthúszom. A szerbek által megszállt területen vagyok. Vezetőm gúnyos röhögéssel fogad, magyarul beszél. Szemüveges, kőműves segéret sem látott még a világ. <gül> Mindjárt tudtam, hogy megint egy úrszökik tőlünk. Semmi között hozzá, nincs vesztegetni való idő. – Kellj föl, előre, vezes bánlakra! – Igen, de nem száz leér. egy úrnak többet kell fizetnie. De alig, hogy kiejtette az utolsó szót, jaj, veszélykelve feküdt már a földön. Szabályok s leterítettem. Csak most látta igazán, hogy úrral van dolga. A megvert kocsis szótlanul és gyorsan engedelmeskedett. A fényesre fent csizmát lehúzatom vele és a kezembe veszem. – Kellj fel, azonnal gazember! Előre bánlakra! Ha megszöknél, itt marad a csizmád. Ilyen formán óvadékkal biztosítottam magamnak a vezető hűségét és engedelmességét. Virradni kezd. Gyors léptekkel haladunk egy délnyugati irányba vezető csapáson. Rizsföldek terülnek el előttem. Csatornák, gátak, zsilipek. Egy magányos házhoz közeledünk. Vezetőm egy ugrással eltűnik az ajtón. Pár pillanat múlva ismét kijön egy katona külsejű ember kíséretében. Ez nem olá, csak szerb határőr vagy másféle katona lehet. Kísérő váltakozva, hol magyar, hol tört német nyelven magyarázza neki, hogy én menekülő kém magyar katona tiszt vagyok. A szerb az egészből nyilvánvalóan nem ért egy szót sem. A katona végre engem szólít meg szerbül. Olaszul válaszolok, de mindenki által érthető gesztusokkal tudtára adom, hogy nem tudok szerbül. Beszólítanak tanyába. Négyen vagy öten vesznek körül, és szerb nyelven faggatnak. Feleleteimből csak annyit bírnak megérteni, hogy olasz, Itáliánó vagyok. Utolsó reménysugaram Belitto Angelo útlevele. Többen ismételve kiáltják a Marino nevet. Az ajtóban megjelenik egy borotválkozó, beszappanozott arcukatona. Csinosítását gyorsan elvégzi, és azután kifogástalan olasz nyelven kezdünk beszélgetni. Egy dalmata volt, aki valamikor a mi haditengerészetünkben szolgált. Most szerb csendőr. Midőn előadom, hogy kőműves segéd vagyok, szemembe kacak. Szemüveges kőműveseket még nem látott. A kő és a tégla elég nagy, hogy mindenki nélkül is megláthatja. De csak folytassam mesémet. Ő úgy, ahogy előadom, le fogja fordítani. A maga részéről különben meg van győződve, hogy magyar tiszt vagyok. Neki azok ellen nincs semmi kifogása, és nem tartozik rá, hogy ki milyen áll öltözetben menti a mai rossz világban a bőrét. Így azután a szerbek megtudták, hogy Belito Angelo kömives vagyok, aki éjjel zicsi falbából jövet, eltévedt. Bánlakra idegszem az ottani főintézőhöz, kinek egy sütőkemencét kell építenem. Egy ismeretlen ember engem át akar csalni a demarkációs vonalom, de szerencsére ide tévedtem. Az ismeretlen az óvadék gyanánt általam lefoglalt csizmák visszahagyásával időközben nyomtalanul eltűnt. Hogy a szerbek elhitték-e vagy sem, az soha sem tudtam meg. De annyi bizonyos, hogy igen jó bánásmódban részesítettek. Teljjel, sült hallal és kenyérrel megvendégeltek. Aztán Marino befogott egy lovat egy kétkerekű kordé elé, és maga készült bánlakra, a fő intézőhöz elvinni, kit igen jól ismert, mivel a csendőröket mindenféle kedvezményben részesítette. A pompás ponty, melyet reggelire elfogyasztottam, szintén az ottani halastóból származott. Már a kordéjön helyet foglaltunk, mikor egy becsületes szerb katona utánunk hozta az óvadék csizmát. Marino azonnal felpróbálta, és miután jól illettek a lábára, meg is tartotta őket. A dettai követelődző csempész esetre igen rossz üzletet csinált. Nem valószínű, hogy az idegenforgalom emelésének érdekében ezen túl hajlandó lesz sokat áldozni. Kedden, május 16-án Bálnakom kedves, jó magyar embereknél a képzelhető legkedvesebb fogadtatásban és ellátásban részesültem. Itt egész nap pihentem, és további utazásom lehetőségeit latolgattam. A szerb megszállás, mely az általas sújtott magyarokra és németekre szintén ólomsúlyjal nehezedik, rám nem tette azt a kétségbeejtően lesújtó benyomást, mint az olá. Ott is tönkre menőben van a mezőgazdasági termelés és a kereskedelem a földreformnak balkáni eszközökkel való végrehajtása miatt. A szétdarabolt nagybirtok csonkokra hadi önkénteseket, úgynevezett dobrovojátszokat telepítettek. Az albán és dél-szerbiai hegyek daliás fiai azonban nem értenek a földmiveléshez, de állítólag nem is akarják megtanulni. Nem azért harcoltak önként, hogy most mint napszámoskodó parasztok morzsolják le unalmas egyformaságban napjaikat. Az országot mentén Sejem tenyésztés céljából ültetett terebélyes eperfák árnyékában a gúzlica hangjai mellett éneklik és szavalják hősi regélyiket, a parlagon hagyott földeken pedig épp úgy, mint az oláoknál, egy-egy tehén vagy malac legelész. A szerb hatóságok hivatalnokai és a magyarok közt az érintkezés sok esetben az emberi és egyéni kölcsönös jóakarat jegyében történik, ami az oláhoknál el sem képzelhető. Ott létemkor is házigazdám kénytelen volt szerb hatósági emberekkel földreformügyekben tárgyalni, de az összejövetel hivatalos részének befejezése után a fekete kávé mellett kedélyes beszélgetés indult meg. Nekem az a benyomásom, hogy mi magyarok a szerbekkel, akik a háború alatt férfiasan harcoltak és szenvedtek, majd valamikor, a kölcsönös számláink kilesznek egyenlítve, meg fogjuk találni a békés együttélés valamely módozatát. Az oláokkal soha. Egyikünknek el kell pusztulnia a földtekéről. Szerb már nem éreztem magam üldözöttnek. Barátaim biztosítottak róla, hogy olá értelemben vett szigorancia itt egyáltalában nincsen. Így aztán május 16-án baráti körben kipihentem magam, és behajtottam Zicsi falvára, ahol kiegészítettem hiányzó ruházati felszerelésemet. Legközvetlenebb gondom most az volt, hogyan juthatok át kellő igazoló okmányok és útlevél nélkül csonka Magyarországba. E tekintetben barátaim tudtak egy utat. Zsombóján ugyanis lakott egy szerb főhadnagy, aki a szimplon vonatot át kísérni magyar területre. Ez üzletszerűleg azzal foglalkozott, hogy útlevél nélkülű utasokat megfelelő díjazásért a vonaton átvitt a Magyarországba. Nevét nem akarom közölni, mert amint később látni fogjuk, igen becsületesen viselkedett velem szemben, és ezért őt is azok közé számítom, akiket inkognitójuk megőrzése által kellemetlenségektől és üldöztetésektől meg akarok kimélni. Midőn ezt a tervet kifejtették előttem, határozottan aggodalmaim voltak. Hozzá voltam ugyan szokva, hogy oláhatósági és katonai személyeket mindenféle alkalomkor le kell pénzelni. De olyan bulont magyart még nem láttam, aki 24 órával később teljesítendő ellenszolgálat fejében pénzt adott volna egy rumunynak. Barátaim ugyanis azt tanácsolták, hogy másnap, azaz 17-én keressen fel az én szerbemet, és fizessem le neki a kialkodott tiszteletdíjat azért, hogy harmadnap, azaz 18-án, amikor ő lesz szolgálatban, szállítson át a határon. Ezt Olával szemben nem mertem volna megkockáztatni, mert legjobb esetben a vonatra való felszállás előtt újra megzsarolt volna. A szerb állítólag megszokta tartani adott szavát, és állja a kikötött alkut. Ennek a népnek határozottan van erkölcsi érzése. Ez az érzés nem azonos azzal, ami a helyzet magaslatán álló nyugati kultúrembernek legszebb lelkidíszét jelenti, de minden esetre olyan alap, amelyre az együttélésnek és megértésnek feltételeit fel lehet építeni. Az olá inferioritásnak erkölcsi mocsarában minden elsüllyed. Nincs fix pont, melybe bármi néven nevezendő érdekközösség létesítése céljából be lehetne kapcsolódni. A bánlaki magyarok annyira szívükön viselték további sorsomat, hogy nem engedtek egyedül utazni. Egyikük elkísért szerb megszállt területen tett utamon, és mindvégig oly messzemenő támogatásban részesített, hogy ezért legjobb akaratom mellett is alig leszek képes megfelelő ellenszolgálatok által tartozásomat, csak kis részben is leróni valaha. Szerencsére a hazafias és nemes cselekedet önmagában hordja legszebb jutalmát. Május 17-én Zicsi falvából, nagybecskereken át, az említett kísérőmmel vonaton utaztam zsombójáig. Itt fölkerestem a magyar kaszinót, és elcsodálkoztam, hogy testvéreink mi szabadon mozognak és beszélnek. E tekintetben minden esetre a sokszorosát élvezik annak, amivel az oláoknál kell beérniük ottani véreinknek. Legelső gondom tisztában lenni a főhadnagyomban. Felkeresem a lakásán. Kis hintaszéken ülve és fekete kávét szűrcsölgetve élvezi egy tűrhetetlenül meleg nyári napot követő est hüvösségét. Köszöntésemet civilesen fogadja, és mielőtt tárgyalásokba bocsátkoznék, helyjel és fekete kávéval kínál meg. A beszélgetés németül folyik, és a balkán etikettjének megfelelően tegeződünk aki egész életében csak azt a mindenféle sötét színű, meghatározhatatlan anyagból összekocsvasztott lőrét itta, melyet a nyugatvárosainak kávéházaiban fekete kávé néven tálalnak fel, annak fogalma sincs amaz isteni varázsital értékéről, amit a keleti ember, beleértve a balkán népeit is, ezen a néven élvezni szokott. Arábiának forró napsugara ebbe a tűz fölött megpörkölt, és azután finom porrázúzott babszembe beleszorította a kelet legválogatottabb illatait. Aki az abból készült párlatot elfogyasztja, azt megszállja a keleti bölcsesség quintessenciáját jelentő lelkiállapot, mely képessé teszi rá az embert, hogy a sors kifülkészhetetlen és meg nem változtatható végzéseit a kismetet, a filozófus derűs lelki nyugalmával fogadja. Ez a fekete kávé még az akasztófa árnyékából is előzi a kétségbeesést. Azokban az országokban, ahol azt hamisítatlanul, áhítattal és megértéssel iszák, alig fordul elő öngyilkosság. Valószínű, hogy a szerb főhadnagy pénzsóvárságától eltekintve a fekete kávé békülékeny szelleme is elősegítette a megértést. Mosolyogva hallgatta végig a T-bank hivatalnokáról előadott mesémet. Az útlevelemet ellopták, és épp a belgrádi magyar konzulnál akartam annak megújítását kérni, midőn a budapesti központból megérkezett ez a sürgöny, amely azonnali hazajövetelemet rendeli el. Ezzel felmutattam egy, külön erre a célra magammal hozott táviratot, melynek címzetje azonban már tegnap előtt Belgrádon át Budapestre utazott. Mielőtt azonban a sok költséggel és időveszteséggel járó belgrádi utat megkockáztatnám, inkább bizalommal fordulok hozzá – Segítsen át a határom. Nem fogja megbánni. Elismerésemet megfelelő számú dínárok lefizetése által vagyok hajlandó kifizetni. Jó tetted, testvér, hogy bizalommal fordultál hozzám. Bankot nem fogja megérezni, ha kétezer dínárt fizet utadnak általan való egyengetéséért. Megkötjük az üzletet. A dínárokat lefizetem, és ennek ellenében azt az ígéretet kapom, hogy holnap délután hatkor szőregen felszállhatok a szimplom vonatra, mely ornét pár perc alatt átvisz Szegedre. Meleg Melegkészorítással búcsúzom. Már elértem a kertecske vasrácsos ajtaját, midőn a szerb vissza visszaszólít. – Testvér, te hazudtál! Megdöbbenve védekezem en az insinuáció ellen. – Testvér! Te nem vagy bankhivatalnok. De az Isten szerelmére miért ne lehetnék bankhivatalnok? Hiszen ez a sürgöny is azt bizonyítja, hát kicsodának, minek tartasz? Testvér, te voszikó, katona vagy. Járásod, tartásod, hangod, beszéded elárultak. Megismertelek, ne tagadj. Hallgatok. Egy ideig némán nézünk egymással farkas szemet. Gondolataim önkéntelenül utolsó mentőeszközöm a Frommer pisztol felé fordulnak. egy cseppet sem tetszik. Most, midőn majdnem elértem menekülésem célját, valóban keserves dolog volna fogságba esni. De ha ez a nem remélt eset bekövetkeznék, még mindig szerencsének kell tartanom terpfogságot az oláwa kéhoz képest. Személyazonosságomat minden esetre elfogom titkolni. E tekintetben ugyan sem kőművesi, sem pedig bankhivatalnoki minőségben szerzett tapasztalataim nem a legbátorítóbbak. Testvér, költségeid úgyis a magyar állam fizeti. Adj még ezer dinárt, és utaz békében. Holnap délután hatkor találkozunk szőregem. Ne próbálj hiszen átúszni, mert a határőreink meglátnak is agyul lűnek. Bízzál bennem, én átviszlek a vonatom. A díjat vagyoni állapotomra való tekintet nélkül lefizettem. Hála neked, jóságos Istenem, hogy ez alkalommal is épp bőrrel menekültem meg. Mint az üldözött vad rohanok a pályaudvarra, hogy elérjem az egyedül szőregre vívő vonatot. Ha most lekésem, már nincs vonatom, melyel holnap délután hat előtt elérhetném szőreget. És elvesztem az olyan drágán és anyagi aggodalom megszerzett határátkelési lehetőséget. Mire a pálya udvarhoz ki, a vonat dübörögve hagyja el az állomást. Ha az ember meg van szorulva, a ha halálos veszedelem fenyegeti, úgy hetven kilométer nem az a távolság, amelyet húsz óra alatt ne lehetne vasút nélkül is megbírkozni. Azonnal elindultam és egész éjjel gyalogoltam. Gyönyörű, holdvilágos éjszakát rettenetes meleg délelőtt követett. Forróság, por, szomjúság, Mind oly apró kellemetlenségei az életnek, amelyeken, magasabb célokért küzdve, többé-kevésbé könnyen túlteszi magát az ember. Hogy ez nekem miképpen sikerült, alig érdekelheti az olvasót. De ostor csapásként serkentett sietségre az a gond, hogy mi lesz akkor, ha a szerb főhagynag cserben hagy. Mit csináljak, ha utolsó pénzemet egy csalónak adtam oda, aki szőregen meg sem fog ismerni akarni? De ez még a jobbik eshetőség hiszen, mint magyar kémet, egyszerűen letartóztathat, és akkor a tőlem kizsarolt utolsó díniágyaimat nyugodtan köldheti el, mert én a szerb rendőrközegeknek hiába fogok előállani az általam megvesztegetett főhadnagyról szóló mesével. Mielőtt a szimplan vonat katonai parancsnokával találkoznék, feltétlenül közölnöm kell titkomat egy megbízható emberrel, hogy az a legrosszabb esetben bálnaki barátaimat értesíthesse, akik talán mégis pénzzel és jó szóval fognak kisegíteni a bajból. A kora délutáni órákban megérkeztem szőregre. Szeged városának templomtornyait és gyárkéményeit kézzelfogható közelségben láttam már. Soha életemben annyira nem kívántam magamnak szárnyakat, mint most, midőn a biztos révet annyira megközelítettem. De egy nagy rejtély választ el még tőle. Be fogja elváltani ígéretét a főhadnagy. Szőregen senkit sem ismerek. Kihez fordulhatok teljes bizalommal szorult helyzetemben? És hol van az a szívű magyar ember, aki az íj bizalommal együtt járó veszedelmekkel szembe mer nézni? Más emberre nem is gondolhatok, mint a római katolikus papra. Az aninószai lelkipásztorral szerzett tapasztalatok ugyan nem nagyon felbátorítóak, de azért minden esetre szerencsémet meg fogom próbálni de mindentől eltekintve van a római katolikus vallásnak egy intézménye, mely a titkot minden körülmények között a legtökéletesebb biztosítékokkal bástyázza körül. Gyönge, tökéletlen, bűnös emberek vállát is ékesíthette a reverenda, de a római katolikus vallás legádázabb ellenségei, legszemérmetlenebb rágalmazói sem vetették soha a szemére, hogy egy pap a gyónási titkot megszegtek volna. A paró kiára sietek tágas, tornácos, hűvös épület. A pap egy tiszteletreméltó idősebb úr, ki első szóra megnyeri bizalmamat. De azért a hosszas üldöztetés szülte elővigyázatosságon felülkerekedik. Elejétől végig meggyontam a történetemet. Máig sem tudom, hogy a tiszteletreméltó lelki pásztor átlátta -e a gyónás ténye mögött meghúzódó szándékosságot. Én azonban szívem mélyéből szégyeltem magamat. Szégyeltem hiányos bizalmamat. Fiam, én nem csak pap vagyok, kinek első kötelessége, hogy az üldözötteket segítse, szegényeket gyámolítsa. Fiam, én magyar ember is vagyok. Ha szerb tiszt cserben hagyna, úgy gyere bizalommal hozzám. Átsegítelek Szegedre, utazzál békében. Isten méltó szolgáljanak házát megvigasztalva és reménységgel eltelve hagytam el. Megfizethetetlen az az érzés, ha az ember tudja, hogy valaki van a háta mögött. Többet ér egy nemes lelkű, jó ember közelsége, mint ezer fizetett, pénzért dolgozó szolga támogatása. Szőreg, amely azóta csonka Magyarországhoz csatoltatott, kis állomás, melynek egy, a legszerényebb igényeknek megfelelő étterme is van. Abban telepedtem le egy lenemfoglalt asztal mellett, és elfogyasztottam elkésedte bédemet. Az egész helység tele volt szerb katonákkal. Egyesek a keleten annyira elterjedt tablettajátékot játszottak, mások egy cincegő guzlica kísérete mellett előadott szavalatszerű éneket hallgattak. Sajnálom, hogy a nyelvükből egyetlen szót sem értek. Nem voltak antipatikus emberek, és viselkedésük is nagyon előnyösen különböztette meg őket a mindenütt arogánssal és szemtelenül tolakodó oláktól. Néma köszöntésemet udvariasan viszonozták, azon túl pedig nem törődtek velem. A nagy melegben megtett fáradtságos út után elnyomott az álom. Nagy dübörgésre ébredek fel. Az étterem nyitott ajtóján át megpillantom a szimplonvonat hatalmas mozdonyát, mely, mint nemes paripa, hosszú és megerőltető vágta után prüszkölve pihen és gyűjt erőt útjának folytatására. Megérkezett a válságos pillanat, midőn eldől, hogy a szerp megtartja-e adott szavát. Az étterem kiürült. Az összes katonák a vonat előtt sorfalat alkotnak, és ezzel az utasokat elzárják a külvilágtól. Hogyan fogok feljutni erre a vonatra? Egy szerb tiszt megy végig a katonák sorfala előtt, aztán belép az étterembe. Egyenesen felém tart, kezében egy könyvecske. Az én főhadnagyom. A könyvecskét a kezembe nyomja. Tanuld meg jól, és azután szállj fel a vonatra. Azzal hátat fordít és magamra hagy. A címlapot olasz címer ékesíti. Olasz útlevelet tartok a kezemben. A jogos tulajdonos nagyon hasonlít reál. Annyira, hogy fényképére rá lehet fogni, hogy engem ábrázol. Giovanni Locatelli, gyógyszerész, Veronából. Apja Hippolito, anyja Lukrácia. Született Debiázi. Útirány Verona, Brindisi, Patras, Piraeus, Konstantinápoly. túl semmi, mert az útlevelet valószínűleg ellopták. Soha életemben nem láttam földmunkásokat oly gyorsan és lelkiismeretesen dolgozni, mint a katonát, aki golyózáporban beássa magát. Soha gimnazista nem magolt és tanult oly hívvel és buzgalommal, mint én az útlevél tartalmát, hogy kikérdeztetés esetén szekundát ne kapjak. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, odamentem a katonák sorfalához, és két szer bakát gyengéd erőszakkal félretolva, utat csináltam magamnak a vonathoz fellépésemnek biztonsága úgy látszik meglepte a katonákat, mert senki sem tartott vissza. Vagy talán úgy szólt az utasításuk, hogy csupán a vonattal való eltávozást akadályozzák meg. Felszállok és elhelyezkedem egy üres fülkében. Ez Stuart kinézésű alak fehér zubbonyban lép be hozzám, és francia nyelven akar igazoltatni. Errélyesen utasítom vissza minden jogi alapot nélkülöző beavatkozását. Egy szó követi a másikat. Heves vitatkozás támad közöttünk. Csak túl túlvolnánk már a demarkációs vonalon, Majd belét folytanám a hadaros szemtelenséget. De azután felülkerekedik bennem a józanész és megfontolás. Belátom, hogy az én helyzetemben nem észszerű eljárás bárkivel újat húzni. Benyúlok a pénztárcámba és átnyújtom maga az embernek utolsó száz dináros bankómat. Merci. És ezzel ellenfelem, kezében a bankjeggyel, vissza akar vonulni de abban a pillanatban belép szerb katonai pártfogom. A pénzt elveszi a pincértől, párszor arculuti és kirúgja a fülkéből. Aztán maga is kimegy és rám zárja az ajtót. Egyedül vagyok a fülkében. Ha kinézek az ablakon és erőlködve tekintek előre, meglátom Szeged kimagasló épületeit. Szemem előtt nyugati irányban azonban a nagy síkság terül el, amely szerb hatalomra jutott magyar föld. Lovak és gulyák legelésznek rajta. Szép, nemesen tenyésztett, jól tartott és ápolt állatok. A magyar kultúra maradványai, mert a balkáni népek a baromfitól, jutól és sertéstől eltekintve nem tartanak tetszetős külsejű házi állatokat. A vonat áll, áll a végtelenségig. Soha még ennyi türelmetlenséggel nem vártam az indulást, ami rám nézve egyértelmű a veszélytől való végleges megmeneküléssel. De csak nem akar elindulni. Kezdem latolgatni esetleg szükségessé váló további menekülésem esélyeit. A fülke ablakát minden esetre nyitva hagyok. Ha le akarnának tartóztatni, egy ugrással kint vagyok, és igyekszem elérni a legközelebbi nádast. De erre talán mégsem kerül sor. Hiszen ha valaki el akart volna fogni vagy fogatni, az sokkal kényelmesebben és kevesebb feltűnéssel megtehette volna, mielőtt a vonatra felszálltam. De az Isten szerelmére miért nem indulunk még? Talán miattam áll a vonat? Talán az én ügyemet tárgyalják? Az egyedül töprengő, türelemvesztett ember képzeletébe minden badalság beleférkőzik. Legutoljára hallgat a józanész és a meggondolás szavára. Kinyílik a fülke ajtaja, és belép egy szerb Abban a pillanatban teljesen visszanyertem hidegvéremet. Ez az ember nálam testileg gyengé. Az ablakból való kiugrásomat nem lesz képes megakadályozni de utánam sem lőhet, mert nincs nála puska. Felszerelések különben sem árul el semmiféle ellenséges szárdékot. Nyilvánvalóan az étkező kocsiból származó, ezüstös fényben ragyogó tálcán hoz egy kidugaszolt pesgős palackot és poharat. Minden szó nélkül leteszi a fülke ablakmenti kis asztalkájára és távozik. A tálcán egy papírlap. The source of mine, gesundheit trinken. Így áll az egészségem. Soha életemben még a medve bőrére nem ittam. Ma még kevésbé vagyok hajlandó a saját bőrömre inni. Még a szerbek hatalmában vagyok. A vonat elindul. Magyar kalauz lép be a fülkébe. Mellét a hadiki tüntetések sora díszíti. Kérem a jegyet? fogságból menekült magyar huszárkapitány vagyok. Nincs jegyem. Tessék nyugodtan lenni. Itt már biztonságban van. Kimegy és rám zárja a fülke ajtaját. A folyosón hosszasan tárgyal a szerb főhadnagyal. Szemmel láthatólag rólam beszélnek. Kinézek az ablakon. A Tisza híd közepét értük el. Sisakos magyar katona az őrszem. Csak most veszem észre, hogy a szomjúságtól a nyelvem a szájpadlásomhoz tapad. Lehajtok egy pohárpesgőt. A vonat begorul a szegedi udvarra, Amikor ki akarok szállni, a szerb tiszt melegen megszorítja a kezemet. Auf Wiedersehen, Herr Rittmeister! A viszont látásra kapitány. És önti el a szememet. Itt vagyok, itthon vagyok, az áldott, drága, szent magyar földön. Megrándul az ajkam. Sírok, nevetek, imádkozom egyszerre.